Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning. Mërë mëngjes, mirë se vinin uh, klumin e mëngjesit Mërë mëngjes Unë jam blendi, kjo është jeri Mëngjesi jeri, si e Knajsi që unë njohëm, kemi gjitha shtoktu altinin Mëngjesi Olëtën dhe Lorin Mëngjesi Wow, Lorin uh, Jo, e dipse e thashat e gjënë, sepse para në dy ditërsh në Sarand Ose dhe them para në dy netërsh dhet fundjavës. Dhet fundjavës okay. po. Ka një vend atje që ka të rinjet reja, e ke parasysh plus xhiroj atje ti. Ëh. Mm -hmm. Në Sarandë vijnë bersa vende aty mbasi kalon xhiron që kanë kështu muzikë sip, clubing edhe kështu. Pam. E ka shumë të huaj që vijnë tani goca, çuna. Çuna të rinj. Mm -hmm. Edhe duan që bëjnë një parti të vogël apo të kenë një drinka, ku diun se çfarë është kjo gjë. Okej. Po ndërsa kalonim në rrugë, sa ti këti normale, brugë, kretë kretë një, po ka edhe të rinj që janë Sarandiotat që. Ëh. Mm -hmm. Vendit. Dalin e njëën dhe ne po kalonim atje ndërsa ktheheshim, edhe ishim tashmë tartë në skenë të vogël ku uh, një vajz, jo ja, shumë i hijshëm, okay. po, sigurisht. Një vajz, po shumë i vogël. Jo, ja, e uh... kisha për skenën unë. Ai ishte në skenë hiçmë. Këçi po ndodht pra. Ë, mm. uh, i Evdori, ideali shumë të rigjithashtu. Ëh, mm -hmm. edhe i thotë emrin, që s'po e them tani. I thotë emrin e saj. Mm. Po, pa. Anisa, po them që okay. është një alternativë. Ëh. Mm -hmm e kanë nisiju u njohën. Po, ok, kajsh, kajsh, kajsh, dhe s'na merr direktu nuk ka. Kaq vajo po ishin shumë vegjël. Ishin 13 vjeçë, kemë parasysh. <laughs> Kënaisë <laughs> që u njohëm edhe i dha dorën, ajo ishte edhe i me <laughs> po, shoqësi që po kalonin atë tha, ja kush një zemër thyerje që pritet të ndodh. Si ishte shumë <laughs> romantike, shumë çu po. Ora ku duan tani isha 19 e darkës, këta ishin të rinj ku duan. Mhm. Për jashtë ka plazhi qeshor verë pushime. Edaj ojçi thot aty, kënaqësi qojm, kënaqësi qojm. Vera para. Mi ka qenë e edukat. Ëh shumë jo, sigurisht, sigurisht, shumë, prandaj thash shumë e hijshme. Po ti pse e bën si filtr? Kishe frikë se msosha unë një gjë kështu? Po thash se duke ndodhur çudiera për ditë, unë thashmos ishte çudiera. Para se ta thuash. Nuk e kapur frikë, kështu që. Okej, dakor. Jimi bër me hië thonë ndrysh. Fix. Po, po. Ështa data 12 qershor sot. Edhe mbani mend këtë ditë, po për të ershë lloj e marti deri sepse përndryshe është një ditë historike. 12 mm, oh. qershori 2012 e 18-së. Le të shojmë le të shojmë nëse do të jetë kjo një gjë e hijshme apo e pahijshme, pastaj sipas atë do të mund ta themi nesër. ë uh, kur ta kur ta ashtu. Kur të ndodhi, mm. sepse mm. nuk e dini se ke parë filmin për shembull uh, When Harry Met Sally. Është një film mm. me Billy Crystal edhe ka përshehur Mac Ryan që Tregoni historinë e kur herri takoj Selin edhe... Mm -hmm. është nga këto klasikët Leta, e romansës, etjere, mm -hmm. etjere. Ne i se pak si Sliplet, Sincerol edhe këto që janë. Okej. Okay. E si që ishe këtë akimi i këtyre të rinjve që unë, Saran, të përshkrova unë, Sara, në tirin e dëshmuam pa dashi ndërsa esim ka atyre rrëth njëmë djetë natës, tek Gjiroja aty, mm -hmm. pika, pika, pika. <laughs> si që herri me të seli është një film <laughs> shumë Leta romantik para, një takimit të një, një qifti, E gjithi i treguar këshu në retrospekt, kam përshqybir më mm -hmm. përndaj e bënë edhe më interesant. Sot është gjithashtu një ditë takimi të rëndësishëm. Right. Sepse është ditë akurë? Donald Trump oh. takonë? Donaldi takonë Kimi. Kimi. Këtë do më? Kim Kardashian? Jo, Kim <laughs> Kardashian e takoj. <të> <laughs> ja. Ah, ah jo, ishte, <laughs> uh, si, <unë>. <laughs> <laughs> Kim Jong. Ajo, ishte ishte ishte. U një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n ajo ishtave Kimin po thotë mirë me farë mënyre. Kjo senzoria e grua Kimit i doni shumë sukses shumë ai takim. Mm mhm. Bravo Kim. Se folën për këtë po, por aftësitë e saj negocuese, mes sa duket, janë shumë të forta. Cila gjëra ajë ditë të kush pra? Që... Jo, tamam duhet të më thën, duhet më pas më marr me këtë punë. Kësh. Ajë i ka. Kësh. Po për ushtrai. Po Donald Trump e ka shumë tërëncishëm këtë, si thua, edhe pasionin e vet për negocimin. Mhm. Dojë gjëtë Kamështë një thja ja për shumë kolaj Dhe asë të ta ja pash kolaj Gjithashtu dojë tjetë një lukht Ja marrë shpak që. që e shikëm se shërdo të ndodhe sot me, mm. me këtë kim Shpresojnë ndryshë nga jo kim Por është e martë për drejsh Se yes. që shkën tjetër është është okej okay. Një, një, një minutë është të mërkur Sot është dëmëdjet Sot është dëmëdjet Një që s'ishtë të të t 13 dhe martë, pa 13 dhe martë Jo, po se është 13 dhe përmta Friday the 13th Pa, ah. më mm. Shusha A, mërkur, <laughs> e s'ka i shë Kemi ka 13 dhe mërkur, ndo është Funksionon E, hapim programin e ditësot Vem ishda shurës Si shpëthoshim sot është ditë historike So, bëm edhe ne kështë si Nafia E ke përësyshë na fien Që viste mm -hmm. për gjirim persik Kemi tani going over so this the weekend can't the feel my in me in face mem just doing a doin' just it radio in comtire club fm then can plus this i know this i know she told me don't worry about it she told me don't worry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 në klubin e Mqjesit. Ora është tani 7:30, pothuajse 12 minuta më është dashur. Ju përshëndesim. Ju uroj një ditë të mbar. Kam përballë Jerin, e cila mjës. është gati për të na frymëzuar edhe për ditën sot me një rika shprehjen e ditës etj. Atëherë, shpreha që un gam zëdur për sot është nga Anton Chekhov. Dësh kjo. Dashuria, mirësia dhe respekti nuk i bashkojnë njerëzit aq shumë sa një urëtitje e zakonshme për diçka. Wow, edhe një herë tjetër Jeri, se kjo ishte aq shumë sa që Dhe dule shimë në fakt ta të atë gjonim shumë. Në fakt duhe du gjuar u dhe. Shtruar vudra. edhe... Këtë në alëtin mund të atë gjemë në të partë këto? Dashuria, misia dhe respekti nuk i bashkoj njerëzit a shumë se një urejtje e zakonshme për diçka. Oh, oh, oh, oh. Në fortështë. Por kjo është shumë kritike ieri. Absolutisht po. Se ti thua që, po, si ka mundësi, pse dashuria, dashuria forca më e madhe, pse pse njerëzit e harrojnë se çfarë është dashuria, respekti, miqësia, për diqotjetër. Edhe më mjafton diçka shumë e vogël për të paragjykuar të gjitha gjërat dhe për të harruar të gjitha gjërat e rëndësishme dhe të mira që dikush mund të ketë përtiçuar për drejtë që ke fjalën. Është vërtetësh. Në parë mënyrë. Bravo Altini. Në bë njeriu është kështu, çështja e pasionit ndonjëherë edhe Jo pasioni. Edhe... Unë nuk mendoj ç'është pasioni. Jo jo jo, kjo që thua ti pasaj është tjetër gjë. Kjo është një mishel e ignorancës <laughs> me ligsin që <laughs> një kokteili rrezikshëm. Po do të thotë. Edhe kusht e ku kaktë vetëm qelpsi e ka. Në kontinentin e Amerikës Veriut. Po të bëri ai kështu. Po këtu e kanë thënë njerëzit, e di. Faleminderit e tjerë. Të lutem. Sepse ieri mi dashur mban qendrime kritike këtu në klubin e mëjetësi dgjoni, edhe një herë çfarë kishte për sot. Dashuria, miqësia dhe respekti nuk i bashkojnë njerëzit aq shumë sa një urëtitje e zakonshme për diçka. Faleminderit e tjerë. Të lutam. 23 gradësht në këto omente, 33 duhet maksimalja përsob dhe nuk ka shanse përshëmë Samisa? Wow. <laughs> 23, 23, 33 më vërë Arritin 33, për të dhe? Wow, shumë është 33 Mdërkotë premë ten përgatitë me përshëmë Po, sepse, asë nuk e bashkon njeri unë, se sa një qadrë, kërë është e vetë mja në në nëshi Ka i shenë edhe kën nga e famshme, djallit me qadrën edhe gjithë ato gjërat e tjera, por Olta mi i dashur na premton mot super dobe. Kemë dhe, dhe shiun e verës, shiun e dashurisë. Por për të premtuar, ajo nëshka. po, bërra, qati, por atë ndonë duhet një chati. Pra ti thua edhe çadır, edhe chati. Hey, me. Edi. Pukur, e, më më më bërqyna, A je vuruar? Shumë nuk u pëlqen as kënga. Edhe mua. Unë mbaj mend e kanë dëgjuar atë si fëmijë në radio. Pafundsisht. Se s'më mbaj mend ta kem patur në ndonjë kaset. Si ato që pëju të regoja me Michael Jackson mm. in Dangerous e këshu Ason Por uh, shiu i verës në programin e më gjithë Uau, mba... wow, ta një kujtoha Sa radio kam, në kam a të zhuar në më gjithë Kam të zhuar, po Atëherë ka qënë kohë Sa apni në së të përndri në disë ratin E këm të të kanë të zhjetur këtjere Edhe mund të fitohin këti me Pepsi më bëjmë Asëherë nuk e fitoha adot, por e më bëjmë më të kë Atëherë e vetë mja radio ishte mm -hmm. Radio Tirana. Edhe në programin e mëqyesit, nuk e di kush ka qenë, me të drejtën, se di kush kanë qenë ata personat. Fatkesish, sepse ndoshta e njohim, ndoshta janë ende këtu, disa mund janë larguar, si shumë janë larguar. Por flas duhet të qenë në vitet, domethënë, vitet 90, 92, 93, 94, diçka e tillë. Dhe mund të fitoje 12 kanaçe Pepsi. Një qovë se zgjidhje kuicin apo lojën ishte të shkane t'ilë Do thot ka mështime në unë një në këshu Një nga t'ko kartonat 2 qesëm e nga 6 pefsi Ishin në atëko Dhe ishin nga këto promocionet e para Po fdisja si s'fitohin njerë Nuk... Nuk sidhëra Jo, nuk më rra Nuk më rra Po e mbajmon t'ani, t'ani më kujtojtë Dhe, dhe merdi si këshu bumë e kërë për s'fitarë Se kisha më një fare Sepse po e pozicionoj, kujton se e ke zgjedhur vet rrugën e jetës, por ta kanë zgjedhur të tjerë. Por ta kanë zgjedhur të tjerë. <laughs> Këtë mund ta bësh nesër. Po, patjetër. <laughs> po jo nga unë. Se jam i sigurt se ka të ndikush tjetër edhe këta. <laughs> Duhet ta kërkoj. Duhet ta kërkojmë, po. Çfarë, mm -hmm. çerto Sartre nuk thotë që i njeriu është produkt i rrethanave vetë? Çfarë, nuk mm -hmm. janë këta, po, pak a shumë. Pak a shumë bam. Ekzistencializmi, a? Në një farë mënyre. Që merren thot ai, merren tetë si tetë, varet se nga vjen scarcity fare. Po të rritët në Gjermani, bëhet Gjerman, po të rritët në Holland, bëhet Hollandez, po të rritët Shqipëria, disi bëhet Shqiptak. Nërma që. A bëja. Kështu, dje për po shikonim, për po shqia pak Fevziun, mm. i cili me sa kuptova unë, pas ka ja, konfirmuar që do të qëndrojnë ekranin e televizionin të kërën, ka mbaruar telenovela e Fevziun dhe a aj... i... <laughs> ë uh, kam pushimin unë. Për... Jo, dëshiron të tjojë gjithë njerëzit thotë nuk kishte telenovela, sepse ziati pak se po të kishte qen telenovela që telenovel shes ziatur. Do kishim ça seri. Ça më shumë, por por ka konfirmuar pra që do të çndrojnë televizionin Klan. Topaktën edhe për një sezon. Mhm. Mm me sa kuptoj unë. Kështu okay, që kjo mbaron domethënë. Se dim duhet llafet dolën që ishte një kontratë tre javëshare. Në Klan. Mhm. Okej. Okay. Unë e afuta top pakum për një sezon. E shtova unë. Domethënë ja futa, domethënë të, të paktën për 3 vjet po thua ti. Kjo dgjova edhe unë po. Okej. Okay. Nuk e di se se. Dakor, shumë mirë, kështu që shë... të paktën e di domethënë se ku uh... <laughs> ku, ku të rën, dali për. të 1-shit, të 2-shit, të 3-shit, të 4-shit apo të 5-së. Se janë ato numrat. Po po shikoj pak ti programin. Q flisë për edhe për këtë ngjarjeën e uhum. ishte e, e Intel ose e Premten? E <të> Premten. Po, të Premten. <të> po. Q ndodhi në mëngjes me vrasjen e asaj vajzes edhe pasaj vet vrasjen. Vrasjen vet vrasjen e se çdo random. Po. Dhe po dëgoja që mes të tjerave prindrit e familjes së vajzës ishin ndatata të fiksuar, nuk kuptono mm. se nga se ishin fiksuar ato. Sepse atyre u ndodhi mm. që u vran një fëmijë. Po. Por nga se kishin fiksuar. Këtë nuk e kuptono, domethënë. Të Sepse duhet të jenë nga këta prindërit. Dëgoja edhe që thoshin që po edhe këtyre u iku djali. Po mirë. Domethënë edhe jari. edhe telefonin shu sikur numbur fëmijë ato. Mund bëj një moment dhe mendova, shpresoj ta kem gabim. Sikur mm. perceptimi domethënë ideaja ishte që që më që kjo u bë shkak për këtë gjën na e keni ju ne, jo ju ne juve. Seriozisht? Ka mbushtypjen. Sipas mm gjasave. -mm. Se, gjasa? Se ja po teta shumë domethënë do të ishte skandalozë fare do të ishte kshu ulëritse. Jo mos e besojit. ë Çu mm, mo duk sikur, po kupton, atëherë pse kanë frikë ta, pse pse duhet të rromen familja e vajzës? Çka kanë bërë? Ka ndodhur diçka që nuk e prisnin? Është një gjë e papritur. Po kanë frikë ata, po. Po thonë kanë këto frikë në momentet e saktuara kur ndodhin gjëra që janë jashtë fuqisë tonë. Sepse duken sikur, a më kupton se çfarë po thënë? Nëse ata kanë frikë, atë do të thotë këtu, i bie që ajo s'ka vlerë, kurse ky kishte vlerë. Atëherë shpresojnë që unë zëdhë sot, jo pa çëllimet zëdhës, sepse e pashet edhe unë emisione dhe më pas Pash edhe uh, disa komente të vajzave dhe djemve në lidhje me këtë ngjarje dhe nuk më pëlqeu fare. Fare. Ata Ajvanit e shkuan atje. Sepse ja, të vanë, ta... shumë, ja, duhet. Ata janë komplet Ajvanin, ai shumë dhe njëri nuk duhet, nuk duhet të harojë diçka që sot ti nuk je prind, por nesër do bëhesh prind. Dhe nëse fëmijës t'ond në do t'i ndodhte një gjë e ngjashme, çfarë do bëni? Jo, jo, un aty llumi as nuk dua që ti drejtohen fare. Qëçu ato festat që fjalë në Facebook janë të panevojshme. Ja thën, ata janë coftiran komplet. Për, ata që shkruajnë ato lloj gjëra për mua janë sido që, që, sh... që të jetë historia sepse ata fajësojnë Veisen, a vetëm e pitet Veisen, e ka e kishte ajo fajin që kështu e do ky tjetri nuk ka asnjë lloj faji, domethënë ky ka të drejtën që të marr jetën e kujt do sepse ai është i pafajshëm. Pa Ataj ata që shkruajnë ato lloj komentesh, unë mendoj që nuk duhet të kenë vend fare në janë të shumë në debatin me publik. Janë shumë sepse sepse heri Oke, unë disa kujetaj. Oke, dakor pra, janë të shumë. Sepse, Por... Po, duhet bëjë diferencë, bra. Ti me ndovë, me ndovë se që do të thosht e një njëri mënsë. Kërë, kam përshqipin unë një platekë shumë me tisa njërës, njërës që i vlerëson. A ke tisa njërës që i vlerëson nuk të bëndë? Absolutisht pa. Okej, okay. me ndovë për ata, edhe me ndovë njërin për tyre, pasaj me ndovë qarë do thosht e x-i, apo x-ja, për të rast. Edhe me atë shko. Mosële, zohë komendet e... e... Flixirave në Facebook Por është e Facebook. frikshme Kënë nuk, nuk, po nuk shpoton do të mga mos parja e pa. te... tim, të rëgjërë Janë frustrimet e... Kështë e përmendimin tim Asë kush, që fardolloj gjëje të bëjnë Nuk e mëriton që di kush të i marijeton Kjo është e pa... E pa diskutushme E pa negocjushme E pa... Kjo është zhëgjë bra Pa tjeder Ata edhe vrasësin Pasa gure kabin e fusin burg ne Nuk e vrasin edhe ata Jo më dikoj që është i pafajshëm edhe që s'ka lënduar dikoj që ta ta dënonsh me vdekje në atë formë. Kështu që është e për temën me këtë. Kështu nga kjo. Po e fura re këtë, edhe më bëri pështypje kjo, sepse mm -hmm. duhet mbajtur një qendrim, edhe mendoj që media kanë nevojë të mbajë një qendrim. Pëlqeu, çfarë thoshte do të ngjerzim brëm? Edhe mua. Sepse i thoshte gjëra troç ashtu siç janë. Mm -hmm. Jo vetëm brëm, do të ngjerishim pëlqen. Është gjithmonë. Zakonisht më. po. Ëh um. uh, veçarisht brëm, sepse çështja është është uh... Edhai po thoshë që këto janë frustrimet e fundit të një shoqërie maskiliste e cila është destinuar të rdesë apo e shikon fundin e vet në fytyrë dhe është duke ulëritur, është duke klithur. Ne kur i thajë pse sa ai shumë njerëz do marrin? Sa po ai që do marrin? Ai sa do duhet që të marri? Është kosa që paguhet për këtë, po është është gartur drejt fundit jeri. Për të tij. Prandaj them që nuk duhet marr me me ata, sërish. Asnjë lloj rëndësie se çfarë se çfarë mendon dikush që fare fare nuk jan mynd nga këto punë. Por është kjo dhuna ndaj ndaj gruas është është përsëritur ai shumë herë. Një nga gjërat që vihet re është që nuk ka të bëj vetëm statusi i pacëmi ekonomik ose i edukimit. Kjo do do dhe njerëz që janë të edukuar, mm. dhuna mund të ndodhë në forma të ndryshme. Mund mos marri gjithmonë këto forma banale, extreme etj. etj. po ndodh pavarësisht se çfarë uh, e mund të jenë katin e absolut, më preket edhe e kupton edhe du po, edhe prapatë ndodhet e njëjta gjë. Po puna është flet apo sflet, e duron apo se duron edhe etj etj etj. Në këtë. Dhe puna e policisë pastaj, nëse nëse ato që thot Spartak Koka në mm. emisionin tie, atje në lidhje me se si kjo ka shkuar për t'u për t'u mbrojtur nga pa. policia dhe s'ka marr asnjë lloj mbrojtje edhe policia sot dhe nuk është as të parë në fakt. Sipas Partakut po dëgjoja dhe uh, unë e vlerësoj shumë si si gazetar se di që, shumë që fshiet, mas gishtit, është shumë korrekt. Ai po thotë që policia fshihet mbas gishtit, jep versionin e ndryshëm është shumë zhgënjesë. Mm -hmm. Nga ana e policisë, ë uh, jo vetëm mosmbrojtja e këtij fëmijë që ka shkuar atje për të kërkuar ndihmë, edhe nga ky njerëz që pretendon mbi të. Dhe pastaj nga ana tjetër Manipulimi i situatës, gënjeshtra mbi gënjeshtra që pastaj fillojnë sa edhe jesat, bënë, po, jesat, jesat, të bëjnë po sepse duhet të mbulojnë njëra tjetrën dhe policia që e gjen veten duke gënjur. Dhe ti e kupton, është si ai njeriu që i përsyesh kur e, e kap duke vjet në një gjë që e shikon që e fut në xhep dhe mundohet ta undohet ta, ta mbajë kështu dhe ajo është ajo është pozicioni më më i turpshëm i mundshëm. Se njerëzit kanë parë dhe ti pasaj që mundohesh ta fshish atë, është shumë dinjitoze që dalësh thua se ne e qelbm fare me këtë. Edhe ata njerëzit si që kanë përgjegjësi të bajnë përgjegjësi, sepse policia apo futet në ca makinacione, në ca, nuk e di. Edhe me atë çështjen e atij zotëris Eneas në korsh atje. Ëh. Mm, edhe me këtë, dë do të thonë, sjellja e policisë, mënyra se si policia komunikon dhe reagon, është shumë dyshimt. e dyshimtë. Ëm policia sillet si si person i dyshuar. E frikshme. Edhe duket sikur mundohet gënjejte të fshehë, nuk ka nuk ka atë Nuk ka të vërtetën, përndaj. Sëshme policia që duham, e kam mm -hmm. një farë mënyre, do më tënë, pa e hyrë kësaj, sa i mirë të ahirit e dhe këto, ajo është, që është e gjyqë tani, por, kishtë e një, këtë ju, kishtë e një moment të pak, një dritari, që ka lëshë shumë shpejt, ku, si kur, si kur qelin të pak të komunikimi e kam fjale, mm -hmm. në këto, që tani pëtukës si kur ka një loj, regresi, nuk prenoj Dhe nuk bën asgjë. Dhe përjetojnë për situar po. jetën e dy njerive. Absolutisht asgjë. Në mes të Tiranës. Në mes ditës. Uh, në farë mënyrën e po, pa, edhe edhe familjarët e kanë thënë ata që policia më vrau fëmijën për së dyti. Kush ishin këta aqë? Kush ishte ky personi që ka telefonuar në shtëpi? Shekë ka garantuar që vajza është e sigurt, mos çani kokë se e shojmë policët e zonës. Le ta çim të rrë. zotrin të mm. të flasë pa. Ta thotë edhe një herë mm. këtu. Ëh para kamerave, pse jo? është fuqë fare ata paguën nga taksat tona, policia është për të shërbyer. Në këtë aspekt par, unë e kuptoj edhe pse familja e vajzës mund të ketë frikë. Se kur ti shikon që vajza shkon dhe ankohet për një gjë që është sheçon dhe askush nuk bën asgjë, kanë të drejtë që të ndihen edhe ata të pasigurt. Edi, po kam ushtimeun se kjo është çështje paaftësie, më tepër se sa çdo gjë tjetër. Është tjede. momenti që momenti i tyre nuk është e sigurt. Ja, do lut ieri si çdo zakonisht. Që... Normal. Sepse nuk ndodh gjithmonë që të shkojnë në rastin ekstrem. Chu jam mysin zakonisht, por nuk i dëgjoj neve. A mund të shkojë apo jo? Sa raste si dim se pse nuk kanë përfunduar në tragjedi. Kur i ngel ndor tragjedi, do të thotë që ka pasur edhe shumë raste tjera që po i kanë po kështu i kanë trajtuar. Ja mësuar thonë ha me Vajlën. Su so bën përsytypje. Vajlën, eh. hajde. Eshtë aty. Dono ndo mm. kjo është kjo është ç'ndo të pastaj. Ktu jemi akoma, fatisish. Shkon pasaj në për Zona më thela, jash kryshytet Kjo është kryshytet A du është akumë më kejsi duada Do me thënë Ka dhe shumë qunat mirë Absolute Ka dhe shumë bajzat mira Që punojnë me atër Po ka edhe ca Do me thënë Ajë barkderizmi Vëzhdonen Trunor vëzhdon është James Bay është mm. gjithashtu Barkder qunat dhe goca Në ëndrën e i polici mm. Kthejmë bas pak like it used to be Talking for hours about a different life Surrounded us in memories We were close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 Mirëmëngjes, Elitini, Olta Lori. Mirëmëngjes si të gjithëve. Jeni me klubin e mëmëjes si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare Klube Fem edhe në ekranin e Klan Plus. Jes edhe në ekranin e Klan Plus, unë jam gati për anagramën për ditën e sotme. Shpresoj edhe ju të jeni gati miqdashur, sepse anagrama është ajo lojë e cila ju bën juve fituesit e 1 një... kontrollit të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Atëherë do t'ju kontrollojnë plotësisht në Spitalin Amerikan. Dhe kjo është nga ato kontrole që e do, mm -hmm. Robi E do më zdo shme Gati tani, mish Anagrama në klubin e mqesit Anagrama në klubin e mqesit për ti në sotme është Mish, Hit, Presh Që i ka për të ngërën është për të ngërën njeri <laughs> është <laughs> anagrama sot për drek, që vet <laughs> E kam shkojtur dhe këtu lartë, po dhe lezështë të ka rështi pa, pa, par pa, i gjelbërt Anagrama sot për drek Mish hit fresh. Meat, mish tani. Mish hit presh. fresh. Mish. Mm, mish. Ano ne njën tipa. Po dashkur shumë nga, ëh, duket se është mish viçi. Mhm. Dhe nga i miri. Që është nga i miri po. Ësht biftek. Mish hit fresh. Mish hit fresh. Jeri. Për e shikon me, utovë, me të shtrembët Ha, ju <laughs> të takë thekë shumë Ja, yeah, e shumë se shkruajta Ane, e <laughs> okay. mishit preshë, është anagrama 067-2722 067-2722 Unë e kam zirë nga fjallori që shqipe Ju duhet që ti rivendosin këtë gërma në njërë që të formoni një fjallë që ka kuptim Edhe të më dërgoni atë mua mbrapsht Në numërën e telefonit 067-2722 Mësak dhe e dërgoni atë mbrapsht Oltës Atje Sepse Nesim. ajo i mirprit mesazhet mm -hmm. tuaja. Kisha shumë nevojë për këtë ne kafeja zero sonë sot. Të bëftë mirë. Sepse kam mbetur pa kafe në shtëpi. Mhm. Mm harrova diem bëra gjithë këto pazaret, ajë gjërat edhe gjithmonë do e harroj diçka. Mm -hmm. E harrova diçka. Gjërat që ndodhin. Gjërat që ndodhin, po kafeja është pak çu për... <gasps> <ngejl> pa <gasps> se e kemi. Jenan geld për kafe. Së nuk e bër ropi këtë për <gasps> S'kemi jo rizë Ose ku t'ku përse që farë Për qëra të këse në t'yre Për të kafja është Zdurojë robi farë Nuk më banë Nuk më banë është të vështirë Këshu që Me zipo prisë atë vija këtu Dhe ja ku e kemi më një qëtashur Të bërë nga Duartë e jërit Nga duartë e jërit Nga duartë e jërit Nga duartë e jërit Nga duartë e jërit Nga duartë e jërit Nga duartë e Po do kanë shumë gjitha 100% arabike, ëh, mm -hmm. pa gluten dhe të përshtatshme edhe për espresso. Oltam kanë premtuar që kjo mund të bëhet edhe ftohtë, më thotë që mund të bëhet edhe ftohtë, mm -hmm. nuk e di me thënë drejtën. Ka që nga endja. Kur ta provoj do t'ju them, do t'ju them dorë parë se sa e mirë shijon Nescafe Azera e ftohtë. Do të vi një ditë. Po do duhet që duhet ta presësh. Do të vi një ditë, më duket sikur e, e ke thënë sikur thonin <laughs> nuk e dini se e mbani mend drejt Europës. Po jo jo, në Tiranë ishte njëra ishte një periudhë kur thonim të vjen. Po, është e vërtetë. Mhm. Aha, të vjen. Ose ke ishte po, ose ke të mbushme, siç ishin ça të tjera kështu. Shprehje kalimtare, në vend e rëzjasin ça vite. Dikon nuk thoshim lac, thoshim cub. Thoshim pastaj thoshim, fort, i fortë themi anko, në familjen e go. Mhm. Po cubin e kemi në kafane. Cubin e kemi heshi, kemi cubi gdalfarës. Gdalfarën. Sna. Cubi dhe të tjerë. Cubi është atje bashkë me Ezail, mos e rrojën tash. Se janë të në gjitha këtu. <laughs> ai... Esaj Cub e dai, tjetri, e tjetri, do duket sigurisht po flas për, për njerëz konkretë dhe nuk duam që të kujtojmë njerëz për të përto. Qëse hit uh, hit mish presh ose mish hit presh. Mhm. Mm është anagram për ditën e sotme, mish dashur, një fjalë vetme. Mish hit presh 069 2070 222. Është koha preshi tani? Po. Ja. Jo. Si? Jo. Un kam parë. Kemi një dilemë ishta shumë këtu në -sh, studio. Është apo s'është koha e Preshit? Jeri thotë, "Jo, vale." Jeri thotë, "Po, atëto." Thot jo. Ja, jo më pres gjithmonë, jo, jo, nuk është se. Ah, okay. Ko, atë djon nuk e di. Atëre, on tash. Çe njemë mirë Preshin me sa duket. Po, po. Ja ditë kohën. Atë na trego pak kur ka on Preshi. Ju ulem gjith vetëm bëre pak më interesante kështu. Kur është koha e Preshit? Si e doni po. Soli në darkë. Si e doni Preshin? Si e doni në prejshë? Si e doni, si e doni, si da gatuaj përsa? A nëstinun të, të prejshë sa më hollë, nëse kam mundësitë. Së të prejshë sa më hollë, nëse, hold, hold, hold, nëse hold, hold. kam mundësitë. He, uh, janë në takuar pra, liderët, oh, përpo janë takuar liderët miçdashur të shtetet bashkuarët Amerikës dhe koresë veriut, në një takim i cili është shuajtur historik pasish i pari takim kur një president Amerikan në takon një Udheqës Pas ka një qenë duke rënë nga kariget Kor e se veri dështë një zjantje Po, i kishin vën pak larg Me sa duke të kariget Me gjitha të ka funksionuar Njën të kuar Dhe Ka që istoria o bë? Ka që istoria o bë? Po, një që një duar që? Po, ka isa ku të të mërë Po, jo, të shikojmë nëse kjo që në diku më tuti përstaj Për mirë është fjalla Që të mos ketë një shpërtim bërthamorat Ja, më ndër pasit e kimin zdo këtë, ma dje Trumpit dodi belqesh shumë edhe Korea Tijedi si të ashtronë, së ka ashtronë kimi Ka ca ndërtime ati e? Dëshkë i për bëshime Po ta shikosh, ka ca kula, ca gjera gjigande në korejnë e veriut Dhe ka dhe bëshlë këshu, nuk ka këshu ndërtime gjera Ka shumë hapsira Së kemi që ndër njerë Ka shumë hapsira bë Nga videot që hevi në për Youtube Përlizuaj për... A dhe mëse përmendë da dje Jo, në fakt është një Shkrimtar mm -hmm. Së po më këtë edhe më një sakti ti Se është Portretet pikturuarë në qaj është një nga romanet, a i që për lezojën mm -hmm. Dhe të regonë se si Ne i dhe fletë për një Po a i është, Milorat Pavic ka një ka një arkitekt si personazh i cili ndër të tjera pasaj edhe kur e shpjegon këtë si personazh edhe thot disa gjëra interesante. Mhm. Mm Thoshe për shembull se si ky beson se në arkitektur, ashtu si në letërsia apo në bisedë edhe heshtja ose hapësira ka rolin e vet shumë të rëndësishëm. Ëvërtet. Ashtu si gjërat e mbetura pa thënë, këtai janë ndonjëherë më të rëndësishmet e gjithave. Ashtu edhe në një qytet duhet të ketë hapësira më diç gjërave të shprehura që janë godinat. Ëh. Mm -hmm. Sepse ajo ka shtelpsisht e lidhur me konceptin e bukurisë, e si këto komunikojnë realitetin. Por nice, ata që na dijnë të arkitekturës son këto janë bazike më lale, këto janë ABC-ja. <gjum> sigurisht, sigurisht. Që janë ABC-ja, por janë të rëndësishme. Por i kemi haruar. Po. Oh, se duhet të ketë pak se të ngjeshja është të të frymarja. Ëh. Mm -hmm. Unë vëmend në, në njëga një një një një një Ato lëndët që bëja në shkollë Zysha që na mëson dhe për Konceptin e dizajnit edhe këto gjërët e tjera mm -hmm. E na të regonin që revista Për shumë ishën këto revistat e E në shtëpive të mdha Pan. E uthtimeve Do më dënë që i drejtojshin një audience Ose ledzuesi i cili kishtë e para Që mund shpenzon të jeton dhe shumë një Sepse ishën një klasi lartë Dhe për shkak që ishën këto shpite mdhaja Edhe teksti i em nuk ishte i ngjeshur mm. kishte midis gërmave edhe një am, si domethën shkruaj e per shemb <coughs> hapsir, hapsir l hapsir l e l um mm -hmm. per rivistin po themi nuk sepse thoshte kur ka klas ka hapsir tek dhomat e napoleoni thoshte ka një koltuk në cep kol mm -hmm. e një koltuk atje edhe duhet ecesh 20 hapa nga koltuku në koltuk nuk mundi ke shkoltuj që ngjitur ngjitur ngjitur ngjitur sa ashtu rroin fshatarët wow. ashtu rroin ata nëpër baraka e ata që s'kan kështu që edhe revista duhet ta shpreh këtë, edhe teksti duhet të jetë i zgjeruar, edhe të marrë ajër. Ka hapësirë, siç thonë ti, do frymaj. Mm -hmm. Dhe gjithçka konceptualizohet pasaj edhe në dizajn duhet të jetë ashtu. S'mund të jetë ngjeshur ngjeshur ngucur ngucur, sepse ngjeshur ngjeshur ngucur ngucur është varfërim ndër. Tirana është pak ngjeshur ngjeshur ngucur ngucur. Edhe nëse më shumë gjëra bëhen ngjeshur ngjeshur ngucur ngucur, dhe po bëhen, tregon se është është koncept katunaresk, ose më mirë, nuk është fare koncept, është thjesht Një gjytje për, për fitim Në gjitho mënyrë të mundshme Dhe nuk respektohet as Nevoja për hapsir As funksioni që ka e bukura As heshtja me disë fjalve Për që shka është një zhurm e mm. Ku gjithë shka përdhunon Që shka tjetër Dhe edhe në fund dhe fare Nuk, nuk mbejtet anës shja Kështu që edhe kjo do tjetë Po nëse, këtoj, në nese këto i Qoj në përmëndu ndërsa letëzoj Milorad Pavlić. Vetojtë çanu përmend kushdo besoi kur ishte në jo rrug, kur mundohej të shqiptohej në sipi vetë e ka të pamundur. Po ngrihet një pallat i ri. Do, Nga do. Gjatotëm do të thënë atë. E shoh për shembull e kanë mjeshtrat e agitacionit arkitekturor kur bën këto ëh, uh, sesionin. Projektet. Projektet mm. dhe imazhet e këtyre projekteve to render ato ku diun se çfar. Janë gjithmonë ato projektet janë si kur janë në hën E këtonë, asë gjë rodull tyre që është aty Ta shmën nuk eksiston Ose që do tjeta tjenë në të ardmen I bën këshu të vetëmuar ato Sepse vetëm ashtu ato kanë kuptin Por në njështë qenë nguçur nguçur Ku do futen edhe do të bën pjesë pas taj Ato s'kanë më asë një kuptim E nësa i do t'i vindë ato godinat rodull Projektit të ti kure Sheta shtu dhe Reklamon ato Nuk do duke nuk do të dukej i bukur sepse do dukej për çfarë është vërtet. Apo jo. Ja. Nëse, është 7:45 minuta, dashur, është koha tani për A bëjmë një pyetje nga aktualiteti, mund ta bëjmë pa, një bëjmë pyetje? Patjetër, sigurisht. Okej. Okay. Atëherë le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. <coughs> Në Rumanini, dashur. Uhum. <coughs> Sipas medijave është duke ndodhur një çudi. Oh. <laughs> po. Palt i pa kompar protesta kundër Çeveris. Ëh. Mm -hmm. Dhe tani ka të tjera protesta. Por këto janë të një lloji tjetër. Të çfarë lloji? Janë ndryshe, po. Të cilit lloji janë protestat aktuale? Mm. Në Rumani pas atyre proçeveritare, ëh, uh, më falni, antiçeveritare sa ka më parë. Kthehemi mbas pak në klluin e mëngjesit. 726 minuta, mirë mxhesi që të gjithë vërës, koa për rrita orën të të një, Anywhere. është në 7:50 minuta jemi me wow, klubin e mëmësit wow. në Radio Klub e Fem edhe në ekranin e Klan Plus merr mëngjes Blendi aldi merr mëngjes të gjithëve. A jeri si edhe një herë? Mirë. Je gati? Do na tregosh një herë nga këto histori të tua? Në fakt kemi Eldin që po pret. Oh, kemi Eldin li. Po. Atëre, Eldi nga linja Letvi tani në klubin e mëmësit. You know jam, a... Si jamorë zotri? Ne dendimim gjirena. Jeheni jo. Ojë, jemi mirë. Pari mderit zotit tjene mirë Sido mos kurimi të dobishëm jemi e kohëm më të me Êshtë e vërtet Letë bëjmë të dobishëm pra të një për gjithë kënd dhe i di në në trego uh, Ku është vëndi me mirë për të kaluar Nathan në Tiran? Jasht Tiran Për në klab Për në klab Për këti që jam për në klab Unë jam <laughs> ja, me u shetsu Unë jam primës të <laughs> tri për në klab <laughs> Një vënd të freskë të deshëm ju lutëm Doam, ma... okay, dëgjoj. Ne duhemi të dobishojmë me trafikut një herë, pastaj e provojmë me ato tjera. I po, po, jepi. Po si është nga rruga frigorifike? Aktualisht vendi për rëndëmin paraqitet uh, jo ditë ngarkuar shumë, mm -hmm. përveç faktit që shpostimi i trafikut ditë është është kryer në Gangren i, i pyetur komandanti trafikut për klubin e mjedisit ditën e djeshme blen, kontaktova me zotin Tavlan Xhoka. Mm -hmm. është shumë problematik dhe ka shumë rrëma trafiku të pa përbalushme e, duke ustuar nga qaf kashari për të ustuar edhe drejt aeroportit por edhe rrugës të sërë që përfundon drejt vorës është jesë zagonisht me nga rkes përsoj se si, dhej nërën të të darkës sa komandandi që ka shumë probleme zona e autostratës zona pa tjetër rrugë e kastriotit lendi është pjese që ustonë Nga kësisa Kamzës drejt institutit bujësora e quet rruga Kastriotit... Ajo, që e rruga Kastriotit... Aja, ku bërë i do pishëm... Ta një pëmësojmë në rruga Kamzës... Unë e dija që ishe ku le vardi blua imor, sotri... Blua i këllët i si... Aja, oke... Okay. E të rruga Kastriotit... Pjesa që fillonë nga... Nga kësisa Kamzës dhe, dhe në të të moment... shkoj, kam të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Për okay, moment të pleni, uh, vetëm rrugët të urësit uh, para që të problematik, pra aksit e tjera rrugët të famit për moment i është rikësyrë Normaliteti, lëvizja që vjen nga Sauku drejt qendrës, por mendim nuk është shumë veshtisë vetëm pranë kryqëzimit me Unazën, ka fluksë rënduar trafiku, por është i qarkullueshëm. Pjesa Unazës sipër me qarkullon pa trafik, rruga Bardhyl nuk ka ndryshime, të dy skajet e Sallteri Xajku dhe Bullëvardi Zhandaj drejt Balliçcantos dhe pjesa tjetër drejt stacionit trenin, për momentin nuk kanë trafik janë mos e qarkullueshme. Unaza poshtë për momentin ka pak fluks trafiku sepse pjesa që i bashkohet uh, aksit kryesor ose rrugës drita Noxha për drejt autostradës, ka fluks trafiku, të trafikut, po thua edhe zona Laprakës, rrethrotullimi i Zaguzit, të gjitha këto pjesës që afrohen asaj ku është gjithmonë sinti i autostradës kanë fluks të trafikut dhe nuk i evitojmë dot sepse aty do të shkojmë. Unë ja dhe një sugjerim citetarëve blen për tutuar drejt aeroportit, nuk duhet më të planifikojmë një orë përpara, duhet të planifikojmë pak më shumë sepse nuk i dihet trafikut rrymave problematikave gjatë rrugës, që t'mon për ultimet në aeroport duhet t'mane mafët pak më shpesh. Falem dhejte e gjithë. Falem dhejte e gjithë. Qa, mirë baxhim, Mëldi, miçda juricilin a informon zhdo më gjesë për situatën e trafikut këtu në Kryqytet. Me të dretën, unë e provodhë autostradën të tje, pas dite, nuk hasa vështirësi. Po, nuk e di se si është çaj ditës. Ndërkohë që e provova unë para ditës dhe dhe modesh 1 orë 25 minuta nga këtu deri tek kolaudimi. 1 orë Re. 25 minuta nga këtu deri tek kolaudimi. Pasi sheh se cilën shpresoj e ke ngrënë veten me dhëm, domethënë, natyrisht. <laughs> Atëherë leta përsërisim edhe një herë mësimin. Çfarë ishte që mësuam? <laughs> Ku është Tirana 1? <laughs> A tirana 1 është, është në Filipistok. Kashari. Po Tirana 2 është në Tiranë, po. Tirana 1 është jashtë Tiranës, Tirana 2 është në Tiranë. Është në fush pres. Po specifikon sens, do të thonë sepse ti mendon gjithmonë që këto ishte një shitare. Po vajtur 10 herë dha akoma se di se si thon vendi. Pra në fush pres. Po çfarë? Fush pres pra i thon, çfarë i thon? Kashari thon. Çfarë? Kashar. Futesh aty. Po jon kashar alla, kashar. Qire kësharë? Fush prezë. Kësharë isha nejë? Më faldojta. <laughs> në ofendojta. E ponën qitë kësharë ti. Filonë maro kësharë. <laughs> Një soj duket, në fakt. Feriminderit uh, për orën e pari, ku kjo do të themi shumë shpet në krybinë e mqesit. Ju kitoja në gramë për ditë nësot dhe miqtashurë është hit mish prezë. Mish? Mishit fresh okay. <laughs> mish me pres. Okej. Se bëlej nga sipër poshtë. Mish me pres. Mishit fresh, mish me presh. Është anagrama për sot kush e gjen mish dashur, do të fitojë një kontroll të plot mjekesor nga Spitali Amerikan. Edhe një jetë më pres sigurisht. Bëme mish. It take me long to fall in love with ya mind I don't want even mention where your body perfectly designed so fine and judging from your old look and life and this would be more done just one night but no I'm ready for the next level and you telling me you need more time no crime nothing wrong with weird in a little bit you know this is more to me than just getting it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 I'm rushing you I know you like to tick your time I'm already sold on the idea of you and I Just show it where I need to sign 'cause I've been searching for So don't make me wait. So what? Oh, I've got to let you know. I've got to let you know. There's so a side over here and give you a whole bunch of moments. I've got to let you know. I've got to let you know. You want my keys. And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mir siguri ardhur në Klubin e Mjesit, miqdashur, është ora tani, unë kam 88 88, sh... po. 88 mm -hmm. minuta, unë kam kënaqësinë që të mirpresim këtu në studio, miqdashur, për herë të parë uh, zonjat Griselda Dama dhe Dorina Andreka, të cilat janë avokate, Griselda është avokate dhe përfaqësuese e klinikës si Gjoren në Shkodër, ndërsa Dorina profes avokatesh dhe pedagoge në Universitetin e Durrësit. Mirëmqenesi Mi që dy jamë kënaqësi që kemi këtu. Në flasim për të shkaj që është e rëndësishme dhe unë doja që t'ishtë këtu, sepse kjo është t'i shkaj që u shërben, njerëzve i shërben publikut dhe janë këto klinika ligjore falas. Kure t'i gjojmë këtë, ka nevoj që ta përcaktojmë pak. Se që farë, si mund t'a përkufizojmë, Dorina, një klinik ligjore falas, Se, që farë uh, është ajo? Shumë mirë që e njësët nga kjo në fakt, sepse nga një herë njerëzit kër t'i donç lidhja e ka ligji me klinikat që automatikisht Do e jemi si me mjeksin, mjeksin po A kjo është një uh, shpikje letaj quajmë amerikane e cila është janë uh, mini laboratorë juridik të tashur pranë universiteteve. Okay. Dhe kjo ka dy objektiva. Së pari, uh, për, si thuaç përgatit studentët drejt jashtë botës akademike, mm -hmm. pra i afrojnë drejt praktikës e ligjit që ato të ushtrojnë praktikisht, dhe se dy të ka një mision shumë të rëndësishë në drejtim të komunitetetve ku ato veprojnë, pas i ofrojnë ndimë ligjore papagesë qi sigurisht përveç se nga studentësh është, është të orientuar edhe nga avokat, mm -hmm. kështu që kemi bërë edhe ne pranë klinikës tonë në Durrës edhe pranë klinikës në Shkodër. Pra, uh, këta janë studentë, që janë studentë juridikut, ja, janë student duke mbaruar, po themi, po, studimet po, po, po. dhe kanë nevojë që të fillojnë edhe të ta gjejnë veten në situata reale dhe. që do të jenë në të ardhmen e tyre siunda profesionale. Dhe ne nuk i sajojmë këto situata, Super, por marrim raste të personave të cilët janë në nevojë dhe të cilët mm -hmm. nuk kanë mundësi që të kënë një përfajsim ligjor me pages dhe ofrojmë në përmjet këty shërbime. Ok, Grisela dhe të pjësë është e njëta situatet e në, në shkondrë, pra ju ofroni uh, shërbim ligjor falës për personat po themi në nevojgjë dhe në situata ekonomike të disfavorshme apo e? Ka po, klinikat e ligjit janë themeluar në kuadër të klinikave vendore të ligjit, synojnë të japin suportin e ndihmës juridike falas për të gjithë personat që kërkojnë ndihmë ligjore falas dhe nuk kanë mundësi për ta siguruar atë. Klinikat e ligjit kanë në fokus përveç se ofrimin e shërbimit të drejtpërdrejtë ndihmës ligjore, edhe edukimin ligjor të publikut në lidhje me legjislacionin në fuqi në mënyrë që të jenë të aftë veti të kërkojnë të drejtat e tyre përballë për institucioneve të pushtetit vendor. Si e gjeni ju situatë, në punën të uaj përdishme, për në pa temin shkodër, dy gjera jam më interesuar të ti. Njerëzis që kanë nevoj për në të uaj, far, kush janë ata? Dhe më dëmënë, që arë tipologje njerëzis janë ata, dhe, dhe pra cila shtresave vinë në kërkojnë ndimit, dhe për qëfar loj tematikash, për që qështje është gjyqësore, ata ka nevoj për në të uaj janë në nevoj, janë në për në të uaj për në të uaj për në të uaj për në t Uh, kemi në fokus të gjitha shërbimet që ofronë për shtetit vendar, pra problematike që lidhjen me, me shërbimet që ofronë për shtetit vendar, uh, mund të përmenim raste konkrete si që është registrimi i pasurive të palu e shme. Pra njërzit nuk i registrojnë do të pasurit e tyre të palu e shme, pa. dhe, dhe, dhe kohen... pëtëm mund të jetë të kushë që vjetër që ska para dhe ka nevoj, dhe mdo shtë ska dhe fmit apo të kushë që të andimoj, dhe, dhe kjo do ishë një tip që vjen të kjo? Njim. Jo vetëm kjo, po edhe nuk ka mundësinë që fizikisht të ndjege rastin pranë institucioneve për shkak të birokracive të ndryshme, i referohet klinikave të ligjit. Gjithashtu kemi rastin e ë kempeve ose fitimit të kujdestarisë ligjore për personet në pamundsi për të e, për të ndjekur vet çështjet e tyre i referohen gjith, gjithashtu klinikës ligjit për të përvaçsuar. Ëh mm -hmm. rastet e legalizimeve, ndërçjeve gabimeve në gjendjen civile. Pra ka një gamë të gjerë fushash ku vepron klinika ligjëtit. Ë shoktë pra dhe ju shërbeni si përfaqësuesit e tyre. Ë falas, por kjo kushton diçka. Ë dhe ju për për, për domethënë përdorni tjetër metodë që punoni bashkë me studentët? Po. Sepse kjo është kemi hmm. bashkëpunim me, me studentet të cilat bën praktikën pranë klinikës ligjore dhe ndihmojnë në ofrimin e shërbimit. Ëh. Mm -hmm. uh, ku mund t'i gjeni njerëz, për shembull, nëse nëse dikush na dëgjon tani edhe na shë uh, në Shkodër? Në Shkodër. Në këtë moment ndodhemi në Pedonalin kryesor, në rrugën Kolidromeno, tek Pallati Chicago kat i dytë. Kështu që Pallati Chicago në katin e dytë, ata mund të vinë te klinika ligjore, të kërkojnë ndihmë për ha. Për rastin e vet. Okej, okay, shumë mirë. Duaj të ta përcaktojmë. Po ndoshta ku ndodhet, meçi jemi, jemi gjeografikisht. Ne jemi te Universiteti, te godina Universiteti në Curila. Është dyra 103, ose jo kemi dy kampuse. Universiteti okay. Aleksander Moisiu ka dy kampuse, po ne jemi në në Curila. Ky në Curilla. fakt dashëm ta theksonim, ky është një projekti Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, i cili financohet nga Lëvizja e Albanias me mm -hmm. synim për forcimin e demokracisë vendore. Mm -hmm. Për këtë arsye janë hapur klinikat e ligjit. Dhe um, ne kemi raste shumë interesante ngjairëherë publiku nuk ka informacion. Pra legjislacioni është aty, ka një problem që ekziston dhe nuk ekziston lidhja. Pra midis asaj zgjidhjes, le të themi, ligjore edhe problemi që ka individi. Për shembull regjistrimi i banesave informale me Alouiznin e din të gjithë. Regjistrimi i banesave informale para 91-shit është një problem që shumica e publikut nuk e di. Ne kemi pasur ka, shumë raste. Ka koma banesa të pa regjistruara nga 91, domethënë nga para 91-shit. Më kemi asë 2012-të që do thotë kanë qenë një, një problem goxha i qëndrushëm mm -hmm. për vite me radhë sepse nuk gjen rregullim me legjislacionin e mëparshëm siç është legalizimi zyra e si legalizim, alu, Luiznit apo forma të tjera. Dhe këtu është një, një procedurë të cilën ne e kemi ndjekur në mjaft raste dhe ka rezultuar mjaft e suksesshme. Për momentin ne me studentët kemi ngritur edhe struktura shumë të mira që i vinë ndihmë, mm njësive administrative vendore. Për shkakun një rast tjetër që ne kemi ngritur janë grupe pune të studentëve, të cilët ndihmojnë individët në pamundësi për të mbledhur dokumentacionin për ndihmë ekonomike. Pra janë personat e cilët jetojnë dhe në barake Pra janë tërësisht jetojnë në barake Nuk kanë maras një rëndim ekonomike Pa vërësisht se ju ta konë Sëpse nuk din as ku është dyra e punës që janë studentët i shoqërojnë pra të gjitha institucioneve nëse është e nevojshme në raste të caktuara klinika merr përsipër edhe shpenzimet sigurisht duke vërtetuar. Në çfarë? Pasi ofrimi i ofrim ndihmës nuk ka dokumentacion, pra ne nuk shkojmë të kërkojmë aty, shikoj, dua këtë, këtë, këtë. Pra nuk është një një zyrt tjetër burokratike, është mm, mm. shumë e thjeshtë që ta marrësh prej kërkoni tjetë... që ndihmoni ata njerëz që s'kan fare se ku përplasën, se thua Janë, kjo është, në barakën, kjo është ja. fokus i, i parë. Dikushe mundak e të lënë me vetën pasdore ligërisht, edhe gjëre që i takojnë që ti mbljetin, do është a pensionen, do është a kutim të tjere tjere, që si ka uh, skardur fare të i marë, se s'di as kutim marë, as kutashtu. Ka shumë raste si këj? Ka raste të tjela. Si ka raste. Uh, Gjeni... t t ka raste uh, klinika ka pasur në fakt një hovë shumë të madhë. E prisnim dhe nuk e prisnim këtë loj rastesh. Këtë, mm. uh, rezulton që ende shumë nuk e din, sepse është edhe kjo mungesa informacioni, ndoshta është edhe mërtesa, po ato janë mm. klinika, ne nuk mund t'i quanim ndryshe, për sa kohë të shërbejnë si mini laborator për formimin e studentëve. Po mira, do njerëzit humson, nëse nëse po, usilit problemin kan pëshpirin që pasaj e absorbojmë shpejt edhe konceptin, po. Ëh uh, Grisel duat të pyesë për diçka tjetër. E di që ndryshon, kan ka, kemi një listë rritani. Ëh uh, i cili e bën detyrushme që personat në nevojë të marrin ë ndihm ligjore falas dhe këtë do ta afroi shteti shqiptar. Si si përputhet një klinikë si juaja, si do të evolojë, po themi në, sepse krijojë një habitat i ri. Un nuk jam fort, me thënë drejtën, jam skeptik, sepse sepse ndihma ligjore kushton. ë dhe dhe shteti deri tani me ato pjesën e jëgëkatave ka treguar jo ndonjë një kshu, nuk e di se çfarë ta ta quaj, por Por si do të ndodhi, uh, tani më që kjo do të tip një detyrim ligjor që t'u ofrohet këtyre njerëzve. A detyrim ligjor për t'i ofruar ndihmë juridike falas që e ka shteti, i përket shtetit i mm -hmm. duet, uh, dhe ai duhet të krijojë dhe strukturën e duhur për të ofruar këtë shërbim ligjor. Uh, klinika do vazhdoj punën e saj si para uh, futjes në fuqi të uh, ligjit për ndihmë juridike falas, edhe pasti është një plus për për secilin individ që tashmë ka dhe një ligj ndihmë juridike që e suporton, edhe mund të referohet që shteti është në borxh qarqi popullit të tij për ta asistuar me ndihmë juridike gjithashtu në kodin e procedurave administrative institucionet publike e kanë për detyrë që të të informojnë qytetarët për drejta dhe dhe të drejtat dhe detyrimet dhe t'i shpjegojnë edhe pasojat juridike për secilin veprim juridik që ato ndormarin. Çfarë shikoni juve? Çfarë shi, që po. Klinikat e ligjit parashikohen edhe nga legjislacioni i ri për ndimin ekonomike, okay. dhe këtu në fakt ka qenë edhe një lobim uh, i gjith të aktorëve të përfshirë, kështu që i parashikohen edhe legjislacioni i ri, kështu që jemi brenda të njëjtë kuadër. Jo, sigurisht, sigurisht. Sepse ti mund të yeah, ofrosh edhe avokat i jesh, gjose vendos të ofrosh falas ose ofron falas, ose s'ka asnjë gjë. Për të përfshirë në kornizën ligjore do të kemi hap mundësinë edhe për të marr fonde nëpërmjet E saktë, e kuptoj. Pra no, mund t'ju nhiyet juve dhe ata vin no, no, no, no. të vinë dhe ju ta kryenin këtë shërbim për shtetin, po themi në, në ato për llogaritë shtetërore që ndodhin në një me analiza në spitalet që janë shtetërore. Okej, shumë mirë. Ë ja ku kthejmë prapë tek një term mjekësor ato. Por doja doja të pyesja, ë në në, do të thonë, si e shihoni ju këtë situatë të njerëzve në qyteta ku ata, cili është problemi më i madh? Se qytet që janë problematikon ficshtishtemente para pak kohësh ëi uh, thikë kishte një problem gjikate dhe ajo çfarë ai kishte zgjidhur në fund vetin por ai kishte mbetur i shokuar nga mungesa e vullnetit ë uh, për drejtësi në çështje prokurorësh apo gjyqtarësh apo domethënë tha ishte hera e parë dhe mbeti i skandalizuar është vërtet aq ai ambient të uh, krokodilësh në qytet. Raporti i, i analizës për paramirantimin e reformës në drejtësi është rreth 1000 faqe, kështu që vetëm kaq mjafton besoj për t'të treguar se sa problematike. Fakti që ne po bëjmë një nga reformat në drejtësi më të ndaja që është bërë ndonjëherë, më drastike, tregon që situata është e vështirë, megjithatë jo e pamundur. Ne kemi pasur mm. raste suksesi. Unë vetë ushtroi avokatim për afërsisht 15 vitësh dhe nuk mund të them që gjithçka është. Jo, ja, sigurisht, sigurisht. Absolutisht ka profesionistë shumë të mirë si në gjyqësor. Uh, ashtu edhe në administratë publike, edhe në avokatit, edhe në avokati. Po. Ë çështja uh, është që këta njerëzit të mirë të identohen dhe të mos humbasin në pjesën tjetër. Shpresojmë, por që situata është problematike absolutisht kjo. Sepse sepse e di që kishte edhe një disfavor deri para pakosh. M'falni se unë semë jurist si jam jo mirë, por a nuk kishte që do të kushtonte edhe që të merre drejtësi sepse duhet të paguajë diçka para praktikës. Jemi që... në pritje mm. të uh, tarifave të reja, ka dalë vetëm ligj i kuadër i cili nuk përcakton tarifat konkrete. Gjemi në pritje është qështje pak muajsh në qeshor ma dje pritje i në filim. Mendoj që do këtë një rritje shumë të madhe me i den që të përbaloi kostoja në rritje e pagesave të gjyshtarëve, në rritje e pagesave të gjyshtarëve, Personalisht mendimi im është që ishin shumë të larta për nivelin mesatar të popullsisë shqiptare dhe do ishte në kundërtim me aksesin me rritjen e aksesit në drejtësi. Të shohim çfarë pra, do të bëjnë. Po, pagat e rre apo thoni juve që do të. Jo, pagat është një çështje tjetër, por nuk mundet që qytetarët të marrin koston e pagave të gjystarëve. Që ne kemi edhe këtë. Po. Oh. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ne vajmë gjiththam fund. Ë, uh, pra un dua t'ju uh, ta përmbledh edhe një herë, klinikat uh, ligjore falas në Shkodër. Dhe në Durrës në Shkodër janë tek Rruga Kolidromeno no. në Paladin no, ati, Chicago, Chicago. <laughs> Karr i dyt. Karr i dyt. ë uh, Griselda Dama do të jetë atje bashkë me koleget e tjerë të asaj klinike në Shkodër, gjithashtu në Durrës tek Godina e Universitetit në Currila. Po, edhe ishte 103. 103, 103 po 103, ati, një si hyj sa ty e gjën lehtësisht. Okej, okay. kërkojnë atje pra njerëz që kanë nevojë për përfaqësim ligjor, që kanë probleme gjykata, mund shkojnë të shkojnë tek ato vajzat mrekullueshme dhe të të kërkojnë atje pasaj ndim ligjore. Faleminderit shumë, dhe është falas, mësarone është ndim ligjore e falas. Kjo është rëndësishme, pa vage. Griselda dhe Dorina, faleminderit shumë dhe pun të mbarë. Në do këtërnë okay. basë falë në krymine mqesit me më shumë, ishtë ashtë të një ka muzikës nga Neil Horan, qëhet On The Loose. që Huken... Mirë më gjësë e tini Mirë më gjësë Mirë më gjësë e dhe ty Nuk se shë të keqë Hei, jeri të da shpalim anagramën Pa, më besoj Ate e në të javim fituasi në anagramës për ditë në sotë Mish danë shurë është Mish hit presh Mish hit presh Shprej i misht Bravo, Bravo. Shprej i misht 566 Timbaron nëmri Florit Fiton kontrolin e plot mjekësor nga spitali Amerikan Bravo Florit flori. Shprej i misht ke fituar një kontrolin e plot mjekësor nga spitali Amerikan eh uh, protesta proqeveritare. Proqeveritare. Ëh. Pra mbaz protestave antiqeveritare tani ka pro? protesta proqeveritare në Rumani. Jan kompleta tërë. Ka shumë më shumë njerëz sa Tërën. që mund ta mbushëshëshin në kote të ndryshme, me njerëz të ndryshëm. Ës Valdo fituesi dy biletave po. Valdo. E teks, pa? Oh, Valdo, okay. Wow. Okay Valdo, më <laughs> që fitove këtu? Unë të sfidoj ty dhe shokët e tuaj që dëgjoni censurën tani në klubin e mëqesit. Dhe sot është e rë. Ës shumë e rë. Ës e rë. A duket si janë 80 vjeç. Ata djepi. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje lëndësh kimike vaj guri dhe acid sulfuric oh, oh. Mëfton që ti je ke punuar uh, <laughs> ke punuar në laborator 2-3 ditë në një laborator kokaine në ku diun tani dhe e gjën Po brap po Po mirë valla Unse dia thashë ta ndaj si informacion Po si e dëmë bar Po edhe edhe po mos ashtu, fillojnë dalli njerëzit si bëhet kokaina. E çfar, a e kupton se çfarë çfarë leksioni jep ti me këtë? Jo, po ideja jep leksionin që mos ta bësh, pra, kupton. Dhe më si e kupton? Do të thënë sigurisht asaj grup dojë, po mos ta bësh. Dobra. Po. Po, që mos i përzihesh ato treja se si dihet. Ja, <laughs> e vërtetë. Di edhe dje më dënjer. Po po, edhe dje më një herë. Ti sa po tërdh mesazh apo? Jo, jo, vazhdo. Mesazh më një më. Për të nxjerr kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje lëndësh kimike. Vaj guri dhe acid sulfuric bib vajguri dhe acid sulfuric 0692070222 0692070222 pra çfarë miqdashur përdoret për të nxjerrë kokainën nga gjethet e bimës coca që është burimi i saj uhuh edhe një herë tjetër se nuk është mora vesh bo bo bo për të nxjerrë kokainën nga gjethet përdoret një përzierje e lëndës kimike vajguri dhe acid sulfuric. Prandaj dini që vajguri jeni ja duke e thitur. Kur thoni <tën> ajo që ka si vajguri është vajguri. Është vajguri vërtet. Pasat çeshere këtu. Po. Ë dhe acid sulfuric gjithashtu. H2SO4 zonja zotrinj. H2SO4. Po pyetja është çfarë tjetër? Çfarë tjetër përveç vajgurit dhe H2SO4 përdoret për, për nxjerr kokainën nga gjethet? Një tjetër që është pifur dhe kimike. Po, me që përdojës pra si strategi për t'i larguar të rin nga droga... Mm, Pikërisht. Mua më erdi një... <gaj> Më dërgi një video në WhatsApp para janë dy ditësh. Është ajo që pam bash. Ajo që s'kam treguar as këtu as njeriu. <gaj> Okej, okay. so, thashë se ishte ajo që ndau me dia. Se so, ishte. Jo, jo, she. Ja, ja. Jo, ja, wow. jo, jo, jo, jo. Ai <gajan> ishte, jo, jo, <gajan> ajo është personale. Ëh, po jo, që ishte. Që ishte me njërin që që është duke duke konsumuar kokainë në makinë. A, nëse makina është, po. Edhe kur të rindë shikojnë këthe. Kam përshtypjen që nëse do kishit një video për luftën kundër drogës, <laughs> kjo do të ishte shumë e afërishme kjo. Fik, jo. fik sepse e shikon thua bëj si ky i thua. Bëj si ky dhe imagjinoj pastaj se çfarë ëh? 20 sekondë. Presi, mos i bë. Pra po. Do doje këmbë që më nis ti në di. Kjo është një drama. Roq këmbënis di zot e drama. Kërën zëri, e pasaj bërë në... Zëri a ti, mjefton, mështë është më shmërë. A të rëkërë, zëri më duke se ishte thisë, jë. Kërën zërë, se kuptojë që a kërën me e të rëndërën. Se kuptojë që a kërën me e kërën me e njështë rëndërën. E shëtë, të shërë, jo. A në të shërë, asë në shërë, të shërën, të shërën. Përën zërën, të A i e thot me kunjë të, apo thot yeah, yeah, kur, <laughs> të e thot me pasër të i e përshënë. Unë bërë, unë bërë, dërë i mërenë si të duërë. Dërë i mëmenti kër kokaina t'jepë sinceritet. E gufton dhe dhe a i doqë të <laughs> të shprej, është, si është haj nga natyra i, pa. E vërtet. Mirë farimderin t'altin që nga të sove në uh, Në këto ujra do të kemi nevoj për klinikën Ligjore Falas Kam përshëti, janë marë njërë kërkër selë dëndë dërri në këtu E, mas pak në klinimin Mqsit ju përshëndesin Tete e njëzëtëtëtë minuta mi qda shërë tani në Klab FM dhe në Klab Plus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 Someone will love you but someone is in me And Someone will love you Someone will love you Someone will love you but someone isn't me Sorry to my unknown lover Sorry that I can't believe that anybody ever is really God's so fallen love in me Sorry to my unknown lover Sorry I could be so blind Didn't mean to leave you with all of the things that we had behind There's someone will love you Someone will love you Someone will love you But someone is in me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 Enjoy it people. Ha ha ha. Enjoy ha, ha, ha. it people. Mirë ngjitesi që jemi, mirë se keni ardhur në kryeminën e mëqesit. Ju urojmë një ditë fantastike ku do të citeni anë e mban Shqiprisë mund të dëgjojmë bashkë më të dashur në Radioin Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus uh, gjithashtu për të parë dhe për të dëgjuar me njëri tjetrin me shumë me figurë të kënaqësi që na vjen edhe Volta këtu në olda, studio e cila me siguri po kërkon ankul për uh, kafën time Nëscafea zero jo, saka akoma jomos. Jo. Presum. Do presosh çka? Presum për një Nescafe Zero me akull. Ta bëjolta. Në nënt. Do më bë kremoze këta. E pat qumë mirë në nënt. Sa i qumësi është orta? Uh... Shumë është Lope. Lope <laughs> shpresoj. Shumë si gomarice. U, uh! oh, oh. është sopa. Po, shumë si gomarices, po. Wow. Qumsh i gomaritës, po të bënd të ndirës një gomari vërtet mm, mm, mm. Në kuptimi më të mirë dhe fjerës Jo, ta vlerët më të mirë akoma mm. se që shumë të mëndash mm -hmm. A, vërtet e ka? Pa, mos për e përre gjuka mm. Nësë fillojnë tani edhe për Se sa mbarua me vlerët e kafesi Fusësht e dhe vlerët e qumsh i të gomaritës Pasaj mund të bëhet një përqirja Shpërthi e se Do thoshim e ju <laughs> Shpërthi Se që shjeri Moj <clears throat> mm. Ti që shndërre lëkurës? Mm, po. Ja. Po apo jo? Se të qenë qenë ota, po. Skallan, ota sa të po? jova ti të bosh, ka lënë lëkurë pa. Më fal, brev, po ti <laughs> që shndërre lëkurës? Ka lënë lëkurë pa. Mfal do ti shndesh në lëkurës ti. Urdhro? Urdhro ti. Shndesh ti në lëkurës, po baba. Ne kam qenë në lëkurës. Ti bie matës. Ne nuk ekzistonim fare. <laughs> Mos ke qenë edhe ti uh, në lëkurës që në fillimin dashaj kështjeva? Sigurisht. Do të vën gurin e par. Po. Pa. Au. Të fundit shkojë burë ti. Bravo, se më thoshte partnerja e gjatuhimit, në një moment caktuar më tha, se po thoshim që tu qujmë se çuni e ke presur. Është po normal tani. Do të shkoj pra. në zdo për çdo kalë. Edhe ato të vërteta edhe ato të pavërteta. Dhe interesabëm pa thoshte, se si doli kështu dhe tha, kam qenë tani kurrës, që në, në fillimin të kështjellit. E pashë njëherë, e vrajës së se më dukajsh, e u duk thon I thështë, së do me thëmë gjoj që kam qënë qënë fillimit... Për kështë e fjallin për rinovimin dhe e këthimin në restorant, kam për shtimin ah. kur, filloj të bëj i pëpulluar si, si vënd, që ishte ri hapur edhe frekwentuar për staj. Kjo ishte ideja. Se thashtë të më mësë e kishtë akëshu. Highlander gruan. <laughs> Këpto. Dhe shumë, sa ka pasë parameje? I sa të jam. <laughs> dhe si kreasonëm, për... Uh, <clears throat> Po jo. jo jo, e kishte planin. Kohë, koh unë nuk kam shkuar në Butrint. Ti ke ah, kohë pa butrind. shkuar në Butrint mm. po. Shkoj Lale. Da shkoj Lale. Po, po, po më mi shkon Krishtin. Siç po thua, shumë kolloj. Oj zot i mam. Me shtirma. Po, nysa. Dhe ëm vazhdon sot me që jemi tek rrugët. Mhm. Mm Vazdon sot ë kusht. Problemi me trafikun. Sëpse vazhdon riparimi i rrugës nga Tirana për në Durrës, duke nisur nga kthesa e ose qafa e Kasharit, siç thinit, drejt Vorrës pastaj e kështu me radhë. Kush? A morr vesh se sa duziase? Çfarë? Derin Korrikut duket. Deri në atë ndëllimi, po. Deri nga fundi i Korrikut apo jo? Deri nga fundi i Korrikut, po sigurisht. Pse thanë vërtet? Po thanë se vetëm të hëndë të martën prapë. Jo, jo. A nuk thanë dje e hënda e martën? Po, tre ditë do harohet, do mësoj me matë... Së të në bëgjë më përshypia. E dhe unë ta që duhet kënë në shkobil majqikë që, se thonë vedë me hëndë e martë, se s'ka mundë si t'jithër. E, mm -hmm. nuk e di. Por, bënë për, për radiot mirë, sepse pasaj ke më shumë njërës në, në dëgjimë. A tërë dë luaj Trumpi në shumë. Trumpi dhe zoti... Kimi. <coughs> Fani, Kimi angun, mi që dashur kanë mbajtur të takimin i soriik, midisë uh, i cili me është i pari i llojit vet dhe me ziprit e prej kaç kohësh ishte mua që pritej. Mhm. Mm që do ndodhte dhe ndodhi. Ka qen shumë içsor. Mesazh kuptuar. Ka zgjatur rreth 40 minuta dhe në fund të tij presidenti Tram ka thënë se Kim Yong-un është një njerëz shumë i talentuar. Mhm. Mm I cili e do vendin e tij shumë. Au. A mirë, që është një mirë. Okej, e kuptoj, po i talentuar në çfarë? Tua, në në dashurinë ndaj vendit, besoj apo. Edhe ajo mund tjeti që qëtuat, eh? për, mirë, të jetë talent. Përshin që çtuat, ai është i talentuar. Mirë, ti kush mund tjeti tëar, mirë, të jetë jo, i talentuar? Mirë, është lloj. Jo domosdoshmëri ti Pier Fagotos, ne prandaj kushtosh. Thashë se mos kishte talentin në një hobi të ri kimi, andërprandaj pyeta. Mund të të kënduan një këngë me Leane, sa xhuto ti në atë? Por jo ë uh, e, e kanë thetur zoti Trump në se do ta ftonte zotin Un uh, në shtëpinë e bardha e ka thënë patjetër se do ta ftonin në shtëpinë e mm -hmm. bardhë dyer ti ka të hapur sepse është uh, shumë i talentuar ka thënë gjithashtu zoti Trump që do luajë basketbol po. edhe u mbaj pak se sa kishte ngrënë drekën do të takohemi shumë herë oh tash oh, më të përshtyti takimi me kimi do dhjitha. të takohemi shumë herë paske janë vërtetë tani pastaj kan uh, ngrënë Mish vici Mhm. Mm kan ngrën uh, mish derri. Oo, vetë pesh me radh, edhe pesh. Vetë pesh. Domethën ka pasur. <laughs> janë në Singapur, e kam përshtypjen se mund të jenë edhe specialitete lokale atje apo nuk e di. Sa amerikanë sian, por skam se dinë po as koreanë. Shumë lokale dhe kanë krijuar edhe pije të veçanta për të dy, që janë bërë no, para para, po njëri ju e kim kupton edhe ti drej për zotin. Tramp. Tramp. Tramp. Ja, jo, Trump dhe unë. Trump, un, Trump dhe unë. Dhe ishë konë bëjën këshu, si që pjëta e unë Trump. Në kishtë <laughs> e të njëjtë në sësi alkoholi, që mësë kishin këshu problemesh. Në këna të gjënë këshu, ba? E, nëjse. Pra, kanë grënë mishderi, mishvici dhe kanë grënë edhe gjithashtu peshk, zonja zotrin. Zoti Trump dhe zoti unë, në pastaj, kanë hipur në ë uh, makinat e veçantë dhe ja nisur në drejtime të ndryshme Zoti Kim largohet me madje duhet të largouar brenda disa orëve nga mm -hmm. Singapori në drejtim të vendit i cili ne e do shumë e thoshë nuk duroj dot më kaq më para dy ditë në Koreën e Veriut dhe shkon në Koreën e Veriut ndërsa ndërsa uh, Zoti Trump do të planisi edhe njëherë tjetër për shtypin Para se të Fëtërojt Fëtërojt dhe ajë për në shtetë e bashkuarat të Amerikës Por, ka një gjë uh, Ata kanë folur pra kokë më kokë për rreth 20 minuta Pase kanë pasurën i takim dhe drekën Me bashkë me stafet e ngushta Dhe detajet e atyre që rrave që janë folur Nuk janë shpalur Por do të shpalëshin më vonë mm. gjatë ditë të sotme Kanë thënë dy mishë të erin uh, Kim Jongun dhe Donald Trump Shë duket se kanë Thonë mediat si The Guardian Kanë klikur me njëri tjetrin pra ka ngjitur ka një përputhje po u kanë ngjitur janë janë janë bër për të qenë për të qenë miq kështu urima lajme të mira miq dashur është një bot më e sigurt tani që trampi dhe un janë marrë vesh nuk do të ketë më shpërtet se kta ishin që deri para mm. pakosh kersonin okay, bar men. botën me un të shua ai ti më shua un të shua unë të... butonin e ti po kush është më ishka doni më shumë <laughs> më mëse yyti apo jo E një ditë ishak më i kuq, por unë kam më të madh. Kthehem pas pak në klubin e menjes. there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 esorë stad ve 10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104 Ora 9:50 10 minuta jemi në klubin e mëngjesit në radian kombëtar e Club e Fem edhe në ekranin e Klan Plus me Mungjes Blendi Altin Alti Mungjesi gjithve Mungjesi Zuan Zotrin Altin Alta Lori Le të bëjmë tani edhe lidhjen e shkurtër në klubin e mëngjesit ajo 3070 në lidhjen e shkurtër shkurtër mbaron me r dhe me r fillon këla radio radio zvend ku ndodhemi tani dhe ajo që ti po dëgjon dëgjon nga ai vesh është një pyetje që mund ta bëjmë her pas herë herë tingëllon si hera dhe hera ishte gruaja e Zeusit Zeusi përveç gruas zyrtare kishte edhe shumë të dashura dhe fëmijë fëmijë son kapak pasi shqiptarët nuk bëjnë shumë djen si zoti mitologjik mitologjia për mbledh rrëfimet e lashta që popujt trashëguuan trashëgimia kulturore quhet atë kur ke kulturë të trashëguar shkatrimi shkatrim nuk është emër burrash në Shqipëri por do duhet ishte ishte kush na ishte është asnjë tjetër shprehje që përdorim. Përdorim mund shqiptohet edhe si përdorim, edhe në këtë rast është emër, emër të mirë kanë edhe njerëz që sjellin vlera shoqërisë. Shoqërisë soni pëlqen të rri ulur në kafe nga kuku vendon. Pika që si biese nga grat rrond do ta vloconte çajupi, çajupi përveç se burri mençur, është edhe mal në jug të vendit. Vendit i duen rrugë se i ka cop cop. Cop për fustan mund të djeshë nëse shkon në një dyqan metrazhesh. Metrazhe me quhen kështu bazuar në fjalën metër, metri përfaqëtuar për të parë në vitin 1793 si 1 e 10 milionta distancës ekuatorin në polin e veriut. Periun e Shqipërisë ka si qendrën më të madhe urbane Shkodrën. Shkodra ka si skuadrën Vllaznin, të cila bashkilia më e kanë dhënë në shitje. Shitje nëse ndan në dy pjesë dhe ja thua dikujt se si shitje mund të quhet sharje. Sharjet më të rënda duken ato që dalin nga goja e 3 vjeçarve që kanë gjanë budall. Budall është një fjalë që gjënë në Ballkan në disa forma. Forma trupore është më e rëndësishme për të mbajtur burrin. Thot Victoria Bekam, Victoria Bekam po ndal nga burri, njoftojnë Mediatros në bot, bash bot e egër Victoria dhe kur e mban trupin në form, form në anglisht bëhet shape, that the shape Otër fitoj shmimin Oscar si filmin më i mirë në vitin 2018 2018 është vit i publikimit edhe i këngës që t'i gjojmë tani në lidin e shkurter Dhe është nga Panic at the Disco dhe e quet Saturday Night I'm traveling in packs that I can't carry anymore I'm waiting for somebody else to carry me Nothing that's there for me at my door All the people I know are who they used to be And if I tried to change my life one more day There would be nobody else to save And I can't change into a person I don't want to be so Oh, it's Saturday night, yeah I'll play! I want to be who I couldn't say I'd ever been But it's so much more than I ever was If every night I go to sleep knowing That I give everything that I, I had to give And it's all I could have asked for I'll be standing up beside everything I've ever said but Oh, it's Saturday night, yeah I play for the wicked on the wicked If I had one more day to wish if I had one more day to be better than I could have ever been enough If I had one more day to wish if I had one more day I could be better but baby oh it started in I Mirë më njësë, mirë së këni ardhur në klubën e më njësit, orë është tani të një 95 minuta, minuta. Unë jam lëndi të bashkë me jeri në antini nga olëtën edhe lori në klubën e më njësit Sa po kemi të gjordë dhe këngën e ditës, mm -hmm. është Genta fituese 959 në antin baro numër, fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo, të lumët Bravo i shoftë Genta Po të në sura e lëtinit Në të sura e lëtinit nuk ka... Nuk i Së gjen më sa duhet pas kaç sa çdi. Dinamiti pra. me një fitil të shkurtër do ta ndihmonte situatën sepse me sa duket uh, njerëzit nuk marrin vesh nga kjo punë. Okay. Mm Hola. -hmm. Hola muchachos. Escuchan. Është e rëndësishme. Për të nxjerr <laughs> kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vaj guri dhe acid sulfuric. Çfarë lëndësh Ndohi kanë këto? Amoniak albumin. Jo, krip. Nese tani po zbulojmë ato që janë përbërësit jo pra të kokainës, jo, <gjohet> jo së vaj palme, jo Nost. vaj palme. Së soda, jo. Okej. Ne vëshëm atë kushtin. Është më përzierje kur ka soda. Jo, tall. Ah, është një substancë mirë. Tash vaj palme. A soda është vjen më mbravo kur e ndan po, kuptoj. Kur vjen këtu këna. Është në fillim pra, në fillim ç'është? Aç çështës po? Pak acid. Okej. Jo acid. Jo, acid. Pra acidi sulfuric e kanë thënë ai. Pra është acid. Vajguri dhe një gjë tjetër që përdoret për ta nxjerrë nga gjethet, thot miku i un në, në filmin dokumentar, Qaltini ka thënë duke parë. Kjo nuk është pjesë e një trajnimi që merrni kush. Kullë marrin në fund, ato sindikatat mafioze. Ti çon këto janë këto video të para, ja e ke pasur. Për stafin e ri. Edhe edhe staf i ri që fillon edhe dëgjon. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfurik. -huh. Shkruajtë se se mbash më në vonë Po ta kishë shkruajtë e kishë zgjidur censurën ta tani Nuk e t'i qasht Nëjse Nuk e t'i qasht Nësë duhet pak shampo Jo Se ka në dhenë shampo? Që ta lajmë gjethën Një jo bra Precjojnë një lajmë shumë t'idur që vjen nga Orlando, po edhe nga këto të t'meshmi të që të regojnë se qëmënduria nuk ka kufi, mm -hmm. një njeri me emrin Gary Lindsay Jr., një person me histori dhune dhe uh, areste, etjera, etjera, etjera, ka vrër 4 fëmi dhe veten oh. në shtëpin ku ishte mbyllur për të kryuar një barrikanda e policisë. Ishtë të mbygur për 24 orë, si që të regonë poli, uh, shefi policis në Orlando, në Florida, shtethe bashkuarët Amerikës, shefi që e John Mina, aji ka folur me gazetarët dhe ka të reguar se në bas 24 orës, policia ka gjetur rezultatin më të kejsh të mundshëm, mm -hmm. ajo që farisht e frika jonë më mabëve, ka thënë shefi policis u vërtetua si e vërtet, sepse uh, fëmijet të moshave 1, 6, 10 dhe 11 vjetës, mm -hmm janë gjithur të vrarë me, me armë zjarëri, dhe pastaj edhe vetë uh, agresori tyre, që i mbanë dhe pengë, kërë zotë i John Gary Lindsay, uh, është gjithur në njërë nga dollapet e shpis edhe kërë me një plagë që ja kishe hequr vetës në fundë. Por, si shtregojnë ta, ka filluar të djelen në dark. Kjo situatë kur e dashura e Lindsay-të është lerguar nga apartamenti ku ata ishin bashkë, bashkë me 4 fëmijët, eh uh, pasi ky kishte ushtruar dhunë ndaj Isa i saj dhe është uh, është larguar në drejtim të policisë. Ka shkuar atje, ka bërë një denoncim dhe policia ka ardhur, mm -hmm. ka rrethuar shtëpinë dhe në momentin që është afruar, uh, Lindzi ka qeluar njërin nga oficerët duke e plagosur rënd, një oficer policie me emrin John Valencia. Dhe pastaj është bërë e pamundur për të hyrë në shtëpi derisa policia ka vendosur mbash 24 orësh të sulmojë shtëpinë për të sigurt fëmijët, por uh, i ka gjetur në atë situatë. Dy ishin të vetët, shumë shumë. Edhe dy ishin të të dashurës. Dy ishin fëmijët e tij. Nga këta. Imagjinat çam mund të. Ë ky ishte ë vetëm uh, 35 vjeç. Oh, wow. Zotëria që e kreu këta. <të> <të> <të> Shu sheka edhe nga këta. Vloj monstrash. Kur mendon se i ke dëgjuar të tjerë ajeri. Yeah, Qo është në tretë mëgjesit dhe digjon <laughs> Si shë digjon <laughs> ti Këtë jemi mas pak në klubin e mëgjesit Erosmith bashkë me Run DMC Walk This Way Titulohet kë super hit Më mëgjesit që të gjithve Nga jemi me radion Klab FM dhe kam të lusë Mirëmjes. Mirëmjesa dit. Hey, mirëmjesa Olta. Mirëmjes, mirëmjes. Mund ta thuash edhe një herë deri, edhe më fal Olta, edhe mund të mjaftonte ashtu. Ejeni gati për një, kalojmë tek nga 8-a të, të lutem Altin, sepse kemi një lojë të vogël që mm. duhet ta bëjmë tani, duket <tipal s2> <tipal> <tipal> po se është ajo që e pa. Mirëmjes. Dërgo komunikate më thashë se do kemi edhe fjalën mbrapsh vetëm pas. Pak minuta. Heja, mund, a kem një zile ju lutem? Mërndra, pa tjetër më... Ja më mbaik të tjerit, Ani. Mm. Sepse e kam serverin down, down, mm. down... Adëja, yeah. unë kam parti kë, mm -hmm. dhe duaj që ju t'aj gjeni se kë kam Ke rëpa, party. rëpa, në, no, në, no, në. Ok, hajta. Përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, pë Bravo, Jeri, këj gjithë me të pare në shmashkull, Jeri Sa shumë këj gjithë, Jeri Në bitëri djetë oh, jo. E sakt, Jeri, bitëri djetë Me prirë Jo, një sekund, një sekund Në këshë këmë ka marrë dialet Êshtë rada i dhe, pydes <laughs> Êshtë nëndë duzet? Jo, Jeri ja. <laughs> Êshtë do tani Jepi ti në Atërë është në bitë duzet Êshtë <laughs> aktor Jo Politikanos Bravo, Olta Me pesenë Deputetë Deputet me pesant Si a ja, misim, mduhet se jo Mduhet se jo Po mm, Se ti Varja Sorry Oke, okay, atëherë është i gjatë është 85 djetatë Ske përtaj gjatë, po në i sa Ska që mund Po i shkoja afër të shërndë si ka Ba shtovë, shto shkoja afër ti I thinjur Mesize oha wow, i gjelë të uh, gjitha oha aulta wow. e përshkruaj është me partinë socialiste sa zotrin partijen. nuk jam i sigurt nëse është mm. deputet i gjant i thinjur me syze me kurriz pak të dal jemi urdhro pak i mbushur jo kjo do bënda diferencë nuk është se un do i gjej xhi jo s'ka as këmbë jet kur po ha se nuk e mbaj mend emrat e asirit vetë a ri kollarisur a ri po epe në komb Ajo, <laughs> oltat, se mund ta shohsh dhe ulur. Pak, e be te Rogneri? Jo, nuk e pa as te Rogneri. rogneri ja, jo, jo. Jo. jo, nuk e pa as te Rogneri. rogneri. Haide, Altin. Kë kam paru? Ne mungon lider, ka qe ministër, ka qe ministër në ndonjë prej mandateve. Ministri i kulturës, rinis sporteve. <laughs> jo. jo. Ja. Ti Altin, çamë nice. peshë të rën duhet kët pa, pas. Pavazhem me Uh, tani. Do t'i të mba, kjo është një personaj që ka pasur një solit që t'ishtë me ullje ngritjesh Serësisht? Oh. Në... Do me të më thëmë, në... Hyri e daljesh Bashkimesh edhe ndarjesh Por një besniki papar Me sa duke dhe t'ani është Në qeveri Aha <laughs> E ka ullë të radhë E ka ullë të radhë ah, okay. Jipi ullë të Një mesyze Që ka pasur ullje ngritje Çesim e psën edhe kështu por AM AM, am e pas saktë jo. AM wow. kush është ajo jam i qall. Më ndova njëri. Vazhdo njëri. Kam mund të -mun kem parë unë njëri. Më uli ngri ti si A, se të gjinë kështu. Ti nuk suën fare për të njohur kështu si syze. Ndoshimën e tyre, më që ndimova ultën e thashë çeveri. Ë, ka thenjën por edhe i mungojnë flokë, mos tek pjesa do themi mbi ballë edhe deri këtu nga mbrapa, pastaj fillojmë prapë ti ku. Një pyetje paradh. Ai njohim ne këtë. Ne njohim, njohim, njohim patjetër. I fëdhon e mërë me? Jo, si fëdhon e mërë me së. Jo, si fëdhon e mërë me së. Së bë, së liberisha. Së bë. Së këllë, kush është kjo së bëja? O, e në tino me pesen. Nështë ishte të për Spartak brava, përja? A, jo, është pak mirë i dhe, po mirë i e në ato ujra. Me që i e rë dhe në ato ujra, së dhe edhe një. Pua edhe një tjetë harë. Kë edhe një këshumë. A, Po, kjo ka qenë vetën me nuk pësën Nuk, ajo, nuk ka tatuash <laughs> Pak të një që ta përdiun Vetën me pësën Jo, ka pasur Formojnë një partit tjetër Formojnë një partit të vetën U, jo, se të, Një partit të vetën? Po Uuu Nëse e gjeti olë da ja, Jebjol <laughs> Sepse ka të drejtë aji I dash me një qizë Unë i dash Din Pala, bëj një pyjtje Filon me B Jo, nuk i filon me B Filon me P P-K P-K Oho, bravo, gjetëvolta. Bravo, volta, bravo. E më volta. Pa ti që s'ke besim në këtë lojë. Ti je gjetë. Ti je PK gjetja për ditën e sotme atë lum. Jo, jo, ti je PK gjetja. Je shumë ke, a gjetë po kënd. Samprëse mandja. As mua jo, as mua jo Prejz vizita pas ditë në shpi Ok, të gjemë pas pak lëjurë më gjithë Do së që gëmë se ku që ka gjithë prej jush mishdash Kur të gjemi do këmi No eran klabe femënë në një 104 Dhe frekuenca tjera Dhe do pim Dhe do pim Ja kam fjallu me që shkanga Dhe do pim Dhe dhe mishdashu e pëjfusim jë të pime Kafesh She said for the legs But she sees the vision going See how she looks in trouble See how she dances and eh? She sips the Coca-Cola She gets up a different set eh? That's what you're coming for But they don't want to let you in it You drop your bag to the floor And you're asking what's happening And it's getting late now, hey now Enough of the arguments She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference, yeah She can't tell the difference, yeah Blendi Altini. Mirëmëngjes, ju jemi këni ardhur në klasën e mëmësit. Mirëmëngjes, si, mirëmëngjes. Mama. Ç'a bonë? Ja. Si je ni? Rami. Un jam gjithashtu Rami. Altini Rami? Është <laughs> më Rami se Roku. <gibli> Rami Refa, Rami Seroku. Ej, dëgjoni pak censurë mish Dashonaltini, ka një censurë e cila supozohet që do të ishte nëse do të isha njëri periush realisht do isha futur në Google dhe do të kisha kërkuar se si provohet, e... si nxirret kokaina. <gibli> dhe edhe edhe pastaj do të vinë policia. Bam, shkem derës. Sigurisht policianjtë do anësha bravo jo qoftë në zut çeratënj dhe dhe do të shkojë atje me derë. Por por të paktën fitues i një kontrolli të plot mjekësor në spitalin amerikan, nëse kisha gjetur censurën. Pasi thyes Zakocka. Por duhet. Emse do të thyes Zakocka. Jo më jo, vazhdojmë, dëgjojmë çik censurën tani. E di që për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoren një përzierje lëndësh kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. S'pate një rënxhetje. 069 20 7222. Uj. Jo. Pluhur çimenti. Jo. Oh. Sot buke. Jo, jo, Miel jo. Mell gruri. Mell gruri. Jo zotrin. Pandeli nuk bën mell gruri më. Kanthan dhe pluhur neonin, po. Pandeli jo. Marko nuk bëhet, sepse po ta përsisht <laughs> okay. me acid sulfuric nuk bëhet ashum Pandeli Marko. Aty. Atë <laughs> me vaj guri. Jo zonja zotrin Kamishte nuk. Mund të jetë për lojën tjetër, tjetë po. Ka qenë për atë. Mos e ngatroj gjërat oltos, po, ai ndërprer. Një numër kam për çita llojrat. E, e, një numër kë. Mos tangentojëra me coach-un. Ka thënë te coach-u. Do merr coach-u mund të thoshë se coach-o mm. ishte po me përshkrimin. Po. Mund të them edhe që se ka. Po qe, një gazetar më ka bërë një telefonat që e humba dhe më sa duket Aje ka gjetur. Do të bëni gabim ndoshta. A kujton çesha? Po ze gabimet për njerëz. 060 920 70 222 Për qdo ankes E qdo që tjetër Po A ty mund të Mund të kishin shkruat Mund të shfrueni Mund të Lirisht mabir. Jo për qita Të tjene Se ka dhe ta Kote Lukvin që të nga mënde Se si Anthony Borten Ka vrar vede mm. Se është një nga këto qërat shuqë E kebër nësysh që janash Vështirë për të honë epsur Ndod me ca personajë Që Nuk e di. Do të thonë me ca ndoshta ti ska asnjë lidhje dhe s'ke asnjë ose ke diçka shumë të largët. E thua, mirë, okay, dakor. Po kur e e zhvirëlon diku. Që është diçka që i intereson, që e, me vite, vite, vite me rao, mm -hmm. e ke ndiegur me vit e vit e vit me radhë. Ëh. Ë ka qenë një fansiti e le të duës teleshikues i këtij njeriu që kishte një mënyrë magjike me fjalët, mënyrën se si i thurte gjëra, se si bëi miq me të gjithësi Ishte mësër jo vetëm i kuzhinës, por edhe i letërsisë, po them i rrofimit, ë uh, në përgjithësi. Mënyra se si e perceptonte botën, se si shikonte gjërat, ishte aq intimë edhe pse globale në 90-tën kohë. Ylli i Parcannon CNN, më parë në Travel Channel apo Discovery Channel mm. kur bëndin program që quhej No Reservations. A dhe super the baza mbi të cilën është ndërtuar më vonë. Shefi i njohur nga New Yorku, qyteti ku ai data fund jetës. Në një mënyrë tragjike ashtu. Ja edhe është e çuditshme domethënë. Është trystë. A ti ndjehesh realisht i mërzitur për për sa njerëz? Se thua nuk ka mundësi domethënë. Që të kesh atë lloj qasje e këndvështrimi. Mënyrë e të Pari të gjërave që është brilante, në syte shumë prej neshe, që a ka përdu të tojmë bashkë me të, dhe pas e të duash të jabësh funda saj, ose ndo është ajo, se kjo është gjëj që nuk e kuptojmë, sepse ajo mund, ndo është atë mos, ishte e sakt përku vizohet si dëshirë, për tjë dhe në fund. Depresionin është ndo njëherë, mm. tjetërgjë, jo dëshirë, po shtytje, mm -hmm. po dhe, Dhe ti bëndjëre që më dështë E shështë po. një monster shu që Fleja aty Aty këtë nuk e prejtë Të e njërë si Robbie Williams për shumë mm -hmm. Ato për mendojë Komiki nfajt. jashë zakonë shumë një talenti Ska dysi aji Ose s'kishtë e dysi aji në citë botën e, Që da ka për ta dua Me ta adhurojme Dhe ta ndjejmë si një mix, si një shok E kemi qeshur pa fund me gjërat E ti me do më mm -hmm. kuj njeri që i bën Bën botën barë që të qeshi me 100 ngjyrat e zërit apo fytyrës këy që është zona daftfire mm -hmm. këy nuk mund të doi të të hik duke sigurisëjon njëtin apo Chris Cornell për shemb ë uh, një zbrilanti jashtëzakonshëm Soundgarden Audio Slave sa sa Brenda ka autor uh, sa sa kënga sa sa herë mm. kemi dëgjuar dhe luajtur ato nga të gjitha grupe që kanë para, që nuk kanë një jetë vështirë dhe depresion, depresion, depresion. Po lejoja që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qysh nga viti 1996 ka një rritje prej 25% të vetvrasjeve. Ësht, ësht është është kulmi, është shifër shumë e madhe. Qysh është arritur ndonjëherë? Domethënë sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vrasin veten 25% më shumë njerëz se sa 20 vjet më parë. Eh uh, këto dy dekada kanë qenë vetëm më rritje të numrit të vetvrasjeve. Edhe është përgjithsisht për kësaj uh, sëmundje mendore, e cila nuk trajtohet shpesh si gjërat e tjera. Edhe është më shumë nga çështjet e padukshme, sigurisht që kalon vet, domethënë. Shedi. Sekerat nga overdoza, kemi të dijuar nga ata. Këta nga po ato nuk janë të vullmeqma, ato janë aksidente, po themi. Edhe janë pjese një loje me vdekjen që këta artisat duan kluen në iherë, edhe si që ndodhe me prince, për shumë. Mm -hmm. Po ka dhe nga këta që që e bën me me qëllimin për ti, për të në po të në funë. Po këmë ka trishtuar jashtë agonishtë. Enë thë një bërdejnë se, nuk e di. Pas i simpati shumë të male për të. Kuriozitet, gjithashtu. Këthemi, mas fan klubin e mqesit është 9.29 minuta në këto moment dhe ne kemi ndërpere shkur të shkurtër publisitare në basë cilës mishdashur do të digjojmë nga Chris Cornell Vetani. Ai ai ai. Ai e dini se, dini se. Vetani. Ai e dini se, nëjerit në klubin e mëjesit. Ja disa mënyra shumë efektive dhe të pazakonta të përdorimit të hudhrës. Pastron fytyrën. Shumica e kremrave dhe sapunëve me efekt pastrues të fytyrës përmbajnë kimikate dhe shkaktojnë irritim të saj. Pastrimi i fytyrës, sidomos akneve pucrrave me hudhrë, do të ishte një alternativë e mirë dhe e sigurt. Hudhra përmban alicin, element i cili ka veti antibakteriale, antifungale, antivirale dhe vepron si një pastrues shumë i mirë për fytyrën. Priteni një selb hudhër në 2 pjesë dhe aplikojeni në fytyrë. Mbajeni për 15 minuta dhe më pas shpëlani fytyrën me ujë të vakët. Trajton kallot dhe kërpudhat e këmbës. Revista The New York Times rekomandon që të mbani këmbët në një legen me ujë të ngrohtë ku të keni grimcuar 23 thëlpin hudhre. Mpas me anti një lime të lyer me vaj ulliri hiqni kallot dhe kërpudhat. Lehtëson dhimbjet e dhëmbit, vendosni një copë hudhër në dhëmbin që ju dhonb dhe mbajeni derisa dhimbja t'u jetë reduktuar. Ndalon infekcionin e veshve Hudra ka veti antibiotike Ndaj me antinjë pambuku Ljue një veshën me pak lëngë hudre Dhe kjo mënyr lufton infekcionet e ndryshme në vesh Redukton ejtjen dhe skuqen Nëse jeni vrar apo keni ndoj një lëndim të let Aplikoni pak lëngë hudre në atë zonë Hudra do të reduktoj ejtjen dhe skuqen Dhe do të pajëndaloj infektimin e zonës për rezë Mbron bimet nga insektet apo dëntuesit e tjerë Në një shishe sprucuese, hidhni uj dhe disa thelpin hudhre të grumcuara Spruconi uj në bibim dhe insektet do të qëndrojnë larg Mund të kap një peshk Disa peshkatarë vendosi një thelp hudhre për të kapur peshk Nëse peshkim i është hobi juaj për të reni këto metod This is Club FM 100.4 Finally I can see you crystal clear God add and save me out in the alley or ship bay Mjërë mjështë që të gjithë dhe mirë të keni ardhur në klubin e mjështë Mjërë mjështë Mjërë mjështë Duanë që të ju uh, tregoj për një faqe që mund të gjeni në Facebook-un të uaj zojën zëtërin dhe është uh, Shë faqe që të cila qëhet Memo Memo, Memo Albania mm -hmm. Po të agrëkojnë janë djetë të gjeni dhe Dëshini që në këtë faqe, falë punës së një grupi uh, Ervin Kotori, Emma Andrea dhe të tjerë njërës uh, Gjoni, mm -hmm. janë marrë me mbledhjen e, e kanë dimuar, kanë përshqybe në unë thani, edhe agron Tufa i cili Tam. si shpash uh, i përmende emri disa herë, sepse janë shkrimet që a i ka hedhur në ledhër, dhe u bë situash një grup njerëzish, mm -hmm. cilët me nduan që histori të dhimshme të persekutimit komunistë uh, torturave, të vrasjeve, të po shtrimeve, të lloj-lloj dhimbjes të shkaktuara mbi njerëz, mbi shqiptar në, në ato vite, ti mbledhin dhe ti kthein në këtë video të shkurtra rreth 1 minutë, 1 minutë e pak. Ku personazhe të ndryshëm të njëhor mm -hmm. i lexojnë ato, sikur të ishin ata vetë personazhet që i kanë jetuar. Dhe ka dalli diçka interesante. ë uh, Ambasadori Lu, ambasadoria Lautin, Erion Cristo është një priture mua mu Ofrua nderi për të bërë një Pre këtyre videove Lezova një historit Samire Pishtit mm -hmm. Nëritan Lichaj që këtu. Etjer, e shojmë tu E tjerë, e tjerë, e tjerë Jonida Sheu, mm -hmm. Orgesa Zaini uh, Land Hysi Ema Andrea sigurisht ka bërë një vet Majlinda Bregu ishte pjesë e kësaj Po mundu e atë ndalesha të kë Të kë Kjo video Kjo histori që Që e të varri 200 Po të, të varri në 200 Mm. Para se ta luaj. Edhe s'ka dëshmë, dikush do vdes. Deri në fund. E nirithani apo jo? Si pam. Mark Lister, i cili eh e para është një çun i ri King dhe e dyta e ka lezuar dhe ka interpretuar mirë këtë. Ta dëgjojmë një. Është historia e një djali në një kamp për qendrim, mm -hmm. i cili ka për detyrë të, të hap varre. Kaq për të them, pastaj historia flet vet. Dgjoni pak. Sot të pa vari në dyqinët, e nësë ka vdeku njeri, po dikush do vdes, deri në mbrëmje, me siguri. Vari duhet t'jetë gati, sa polisi, se jura aksionaret nuk e deklaronit të vdekuri që të merë një co so bukë më shumë. Pasta iku, e kam privilisht të punë, një varë një co so bukë, misri, gjysë për vetën, gjysë për maman dhe gjysë për motrën. Pinsa vajza kureshtare e me pysin, po të shiku shka vdekur. Këte kam për vete, u thëmë shaka, sht E kam hapur bukur si për vete mbulla syt me hëndih polici klithi vajzat ndjehen si largohen hap syt në tetë gropës përball policit i driten mustaqet për i tërbimi marr të ngriem por ai bën shenj rri mos lëviz heq pushkim prej supit dhe merr shenj shaka do jet mendoj ndiki qet pa triguar asnjë grim frike mande befas krisma për ditat e fëmijëve që vijn shuhen zhduken bëtet mendimi i bram me dhëun e freskët që njomet në brinjë Kështë të njëshetë I shte një i duqinti E të tjera nësi këto Që mundi gjeni të kë Memo Albanian, por janë duke të transmituar edhe në disa televizionë Televizionin publik mm. E ka ofruar rapsirën e vetë Vizion Plusi Ora News Nuk di kusht tjeder Të tjera televizionë nuk janë të reguar e gjithë ganshtë Sëmëse pëse kanë kërkuar para për të Për të transmituar këto, për po këto nuk janë për para Këto janë gjera që njërëzit duhet i duhet i duhet i dëgjojnë edhe nëse ofrohet pak hapësir falas për to kanë përshtypjen se më të mirë bëhet po mundi gjeni në Facebook në rrjetet sociale zonë sotrin të përhapura gjithandaj kështu kthehemi mbas pak në klubin e mësimit oh doja a mund ta çfarë ta sot ata ashtu pak ta zgusim pak nice se kemi shumë kohë qëndrojmë edhe pak edhe ok edhe bëjmë edhe këto Rritët e fundët, se shumë. Mm -hmm. <clears throat> ishtë një mëthëtare, jeri. Alamet Gocë. Shua mirë. Mm -hmm. Edhe u thëtonët e në përbotë. E ti që se ka një bërësëlletë, se kërë e bëjë për, për ja. shua, por... Uh... Ne se shko në një barë, aty është një barë shuë i mirë. Mm -hmm. Edhe ullët. Nështë të vetëmja këtë, është një barë i sëta ishtë një tipë. Nuk e di, 240 pak vjeç, por uh, simpatik. Mhm. Mm Interesant. Sa vajza si pëlqen, si thoni lehtë për syt. Dhe, ë, uh, ku i thot, gosecia si, eh, mirë, mirë i mir, thot kjo. Uthtare, sepse që j'ai enchantement de go thar i tha herën e parë në barin ton. Po, sa që e j'ai parë në barin ton. A dhe i tha, "Shiko, do të të propozoj diçka që ajo ja propozoim të gjithë klientëve tan që janë këtu për herë të parë." Mhm. Mm Okej, okay, tha kjo. Kemë këtë gjë. Mund të të jap tha këtë birrën falas, pan. Ose mund të të jap një këshill falas. Tani ti mund të zgjedhësh ti, ai midis të dyave çfarë dësh ti? Ëh, mm -hmm. si dësh ti. Edhe vazdoi pasaj shërbente një klient i tjetër anaj. Këmajse omendua pak, para sikisht e më thën drejtën. Tha ta pikë të birrën falas a, mm -hmm. dësh. Ndua të këshilla këtij, po pastaj më ndonte pa mirë pse ko. Të duket sikur e ke vrasur, si e paciell, si si më mm. plus që mund të jetë diçje interesante, edhe kurioze ishte. A një duke dhe shumë simpatik të akëshu Po e nga së qikë mu e betin Këshu që i tha ati e... I tha t'i gjo, unë para s'kam shumë Me të ndrejten dhe, dhe ajo birë a falës do m'intereson të se I kam kursyre Po e disar, do s'gjeda të këshillën falës mm -hmm. Dhe paguaj birën E në të ori i, i da një monedë Kjoja mori monedën edhe Nërse shikon dhe këshu i tha Duhet kishë s'gjeda birën falës <laughs> Kjo është kshila, njeri. Merë birën falës! <laughs> dhe pje <vajta. Dhe> këtë! <laughs> Too late! <laughs> Shtu, zanë sotrinë, kemë ne i fitu e së fundit oltë? Ja. Jo, sigurisht, sepse s'kemi luajtu. Këthejemi nesër në klujën e mqesit me shumë, shumë. Fornë anë blondis, në shëshirojnë drejtë kësa e mbjudje e e. Unë juroj që t'jithë dhe një ditë uh, mregulluashme. Kallë u shibë bukër! Ciao, ciao! Gërë atë komëtare, Klam FM dhe Ciao, ciao, si chota Altini. Ciao, ciao. When if I feels on my life feels still trying to get a great big killer of hope. For a destination.